Az örömhír Máté szerint a Krisztus Jézus származásáról írt könyv, ő Dávid fia, Ábrahám fia. Ábrahám Izsákot nemzette, Izsák pedig Jákóbot, Jákobi jódát és testvéreit, Júda Támártól Fáreszt és Zárát, Fáresz Ezrómot nemzette, Ezrómarámot nemzette, Arám Aminádábot nemzette, Aminádáb Naasszont nemzette, Naasszon Szalmont nemzette, Szalmón Boászt nemzette Rájábétéól, Boáz Jobédet nemzette Ruttól, Jobéd Izjait nemzette, Izsai Dávidot nemzette, a királyt. Dávid Salamont nemzette az úriás asszonyától, Salamon Roboámot nemzette, Roboám Abiát nemzette, Abia Aszáfot nemzette, Aszáf Józsafátot nemzette, Józsafát Jórámot nemzette, Jórám Hóziát nemzette, Hózia Jóatámot nemzette, Jóatám Áházt nemzette, Áház Ezékiást nemzette, Ezékiás Manassét nemzette, Manassé Ámoszt nemzette, Ámosz Jósiást nemzette, Jósiás Jekoniást és annak testvéreit nemzette a Babilóni áttelepítéskor. A Babilóni áttelepítés után Jekoniás Szalatiért nemzette, Szalatiér Zorobábelt nemzette, Zorobábel biudon nemzette, Abiúd Eliákimot nemzette, Eliákim Azórt nemzette, Azór Szádókot nemzette, Szádók Ákimot nemzette, Ákim Eliudot nemzette, Eliud Eleázárt nemzette, Eleázár Mattánt nemzette, Mattán Jákóbot nemzette, Jákób Józsefet nemzette, annak a Máriának férjét akitől Jézus született, akit Krisztusnak mondanak. Ábrahámtól Dávidig az összes nemzedékek száma 14 nemzedék, Dávidtól a Babilóni áttelepítésig 14 nemzedék és a Babilóni áttelepítéstől a Krisztusig 14 nemzedék. A Krisztus Jézus születése így történt, anyja. Mária, József fel volt eljegyezve, de még mielőtt vőlegényével összekerültek volna, kitudódott, hogy a Szent Szellemtől terhes. Vőlegényében Józsefben, mivel igazságos ember volt és nem akarta őt szégyenbe behozni, az a szándék fogamzott meg, hogy titokban elbocsátja őt. Mikor ez az indulat megmozdult benne, álomban az úrnak egy angyala jelent meg neki és így szólt, Dávid fia József, ne riadj vissza attól, hogy menj Máriát magadhoz vedd, mert ami benne fogant, a Szent Szellemtől való. Fiat fog szülni este majd nevezd annak nevét Jézusnak, ami ezt jelenti, jave megment, mert ő fogja népét védkeitől megmenteni. Ez az egész dolog azért történt így, hogy beteljesedjék, amit az óra prófétánát szólt, lám csak, egy szűz viselős lesz, fiat szül, és ezt Immanuel névvel nevezik, minek fordítása, velünk az Isten. Mikor József az álomból felébredt, megtette, amit az angyala neki elrendelt, magához vette asszonyát. De nem ismerte őt addig, amíg fiat nem szült. Ennek aztán a Jézus nevet adta. Miután Jézus herodes király napjaiban a júdeai Betlehemben megszületett, egyszer csak napkeletről mágusok érkeztek Jeruzsálembe, kik ezt kérdezték, hol van a zsidók újszülött királya. Mert láttuk a csillagát napkeleten és eljöttünk, hogy leboruljunk előtte. Ahogy Herodes király ezt meghallotta, nyugtalanná lett és vele egész Jeruzsálem is. Összehívatta hát a nép valamennyi főpapját és írás tudóját és megtudakolta tőlük, hol kell születnie a Krisztusnak. Azok azt felelték, a jódeai Betlehemben, mert így szól a profétán át adott írás, Jóda földje Betlehem, semmiképpen sem vagy te legkisebb Jóda vezérei közül, mert belőled származik majd egy vezér, aki népemet, Izraelt, terelgetni fogja. Ekkor Herodes titkon elhívatta a mágusokat és pontos választ kért tőlük a felől az idő felől, mely jóta az a csillag ragyog. Aztán elküldte őket Betlehembe. Menjetek, mondotta és tartsatok pontos kutatást a gyermek felől. Ha megtalálnátok, adjatok nekem hírt róla. Hadd menjek el én is, had boruljak le előtte én is. Azok, miután a királyt meghallgatták, elutaztak. Egyszerre az a csillag, melyet napkeleten láttak, előttük haladt, amíg el nem jutott a fölé a hely fölé, ahol a gyermek volt és ott megállt. Mikor a mágusok a csillagot meglátták, igen, nagy örömre gyulladtak. Miután bementek a házba, megpillantották a gyermeket anyjával, Máriával, leborultak a földre és imádták őt. Azután felnyitották kincstartóikat és ajándékokat vittek neki, aranyat, tömjént és mirhát. De miután álomban kijelentést kaptak, hogy ne térjenek vissza Herodeshez, más úton mentek vissza országukba. A mágusok visszatérése után egyszer csak megjelenik az Úrnak egy angyala álomban Józsefnek és megszólítja, kej fel, vedd magadhoz a gyermeket es annak anyát, és annak anyját és fesz Egyiptomba. Légy ott, amíg nem szólok neked. Mert Heródes keresetni fogja a gyermeket, hogy elveszítse. József még azon az éjjelen felkelt, magához vette a gyermeket és annak anyját és elköltözött Egyiptomba. Ott volt, míg Heródesben nem fejezte életét, hogy beteljesedjék, amit az óra át szólt Egyiptomból hívtam elő fiamat. Heródest igen nagy indulat fogta el, mikor. Észrevette, hogy a mágusok kiátszották. Elküldött és megölette mindazokat a fiúkat, akik Betlehemben és annak határaiban két éven alul voltak, annak az időnek megfelelően, melyet a mágusoktól pontosan kikérdezett. Ekkor teljesedett be a Jeremiás profétánát szólt ége, Kiáltást hallottak rámában, nagy sírást, jajveszékelést, veszékelést, Ráhel gyermekeit síratta és nem akart vigasztalódni, hogy nincsenek. Mihelyt Herodes befejezte életét, álomban az angyala megjelent Józsefnek és azt mondotta, kej fel, vedd magadhoz a gyermeket és annak anyját és menj Izrael földjére. Mert halottak már azok, akik a gyermek lelkére törtek. Felkelt József. Magához vette a gyermeket és annak anyját, és bement Izrael földjére. Mikor azonban meghallotta, hogy jó Deán atya, Herodes helyén Arkhelaus uralkodik, félt oda menni? Miután álomban kijelentést kapott, félre vonult, Galilea vidékeire ment. Mikor odaért, egy Názáret nevű városban telepedett meg, hogy beteljesedjék a prófétákon át szólt íge, hogy Názáretinek fogják hívni. Azokban a napokban megjelent Jóde a pusztájában bemerítő János, és ezt hirdette, térjetek új felismerésre, mert itt van közel a mennyek királysága. Hiszen ő a mondja az Éjzsaiás profétán át szólt íge, egy hang kiállt a pusztában, készítsétek el az úrnak útját. Egyenesek két tegyétek ösvényeit. János ruhája teveszörből volt, bőr övezte derekát, és eledele sáska és vadméz volt. Akkoriban Jeruzsálem, Továbbá az egész Jódea és a Jordán egész környéke kiment hozzá és miközben védkeiket megvallották, bemerítették magukat vele a Jordán folyóba. De mikor látta, hogy sok farizeus és szadduszeus is jön hozzá, hogy bemerítkezzék, így szólt hozzájuk, viperák fajzatai, ki titeket, hogy a rátok következő harag elől menekülnötök kell. Teremjetek hát oly gyümölcsöt, mely méltó ahhoz, hogy új felismerésre térjetek, s ne véljétek, hogy így gondolkozhattok, Ábrahám az atyánk. Mert azt mondom, hogy Isten képes ezekből a kövekből gyermeket támasztani Ábráhámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Kivágnak minden fát, mely nem terem nemes gyümölcsöt és tűzre vetik. Én vízbe merítlek titeket, hogy más felismerésre térjetek, ám, aki utánam jön, erősebb nálam, s én arra sem vagyok elég, hogy saruját vigyem utána, ő majd szent szellembe és tűzbe merít titeket. Kezében lesz szórólapátja és áttisztítja szérüjét, búzáját csűrbe takarja, a polyvát pedig oldhatatlan tűzzel megégeti. Ekkor érkezett Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy bemerítesse magát vele. De az erősen ellenállt és így szólt, nekem van arra szükségem, hogy te bemeríts engem, és mégis te hozzám. Jézus azonban ezt felelte neki, hadd történnék ez most így, úgy illik ugyanis hozzánk, hogy minden igazságosságot betöltsünk. Ekkor János engedett neki. Miután Jézus bemerítkezett, azonnal fejjött a vízből. Egyszerre csak megnyíltak az egek és János látta, hogy Isten szelleme, mint egy galamb jön alá és rászáll. Azután szózat hangzott az égből és az ezt mondta, ez az én szeretett fiam, benne leltem tetszésemet. Ekkor Jézust a szellem felvitte a pusztába, hogy a vádló megkísértse. Negyven napon és negyven éjen át bőjtöltes utoljára megéhezett. Ekkor hozzáment a kísértő és így szólította meg, ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek kenyerekké váljanak. Ám ő ezt felelte, írva van, ne egyedül kenyérrel éljen az ember, hanem mindazzal a beszéddel, mely Isten szájából kijön. Ezután magával vitte őt a vádló a szent városba és odaállította a szent helyormára. Ha Isten fia vagy mondta neki, vesd magad alá. Írva van ugyanis, angyalainak parancsol felőled, kezükön hordjanak, hogy lábad soha kőbe ne üsd. Az is írva van, felelte neki Jézus ne tedd próbára Istenedet, az urat. Megint magával vitte a vádló egy igen magas hegyre és megmutatta neki a világ összes királyságait és azok dicsőségét. Ezeket mind neked fogom adni, ha leborulsz és imádsz engem, mondotta neki. Akkor Jézus ezt felelte, el innen, sátán. Hiszen írva van, Istenedet, az urat imádd, és csak őt szolgáld. Ezzel elhagyta őt a vádló. Egyszerre angyalok jöttek hozzá és felszolgáltak neki. Miután Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, félrevonult Galileába. Elhagyta Názáretet és átköltözött a tóparti Kapernaumba, Zebjölön és Neftalim határába, hogy az észsaiás profétán át szólt égebe teljesedjék, Zebjölön földje és Neftalim földje, Tó mellék, Jordánon túl, nemzetek Galileája, a sötétségben ülő nép nagy világosságot látott, a halálföldjén és árnyékában ülő népnek világosság támadt. Ez időtől kezdve Jézus hirdetni kezdte, térjetek új felismerésre, mert közel van a mennyek királysága. Miközben a Galileai tenger partján járt, két testvért pillantott meg ott, Simont, kit Péternek mondanak és a testvérét, Andrást, Amint éppen a körhálót vetették a tengerbe. Halászok voltak ugyanis. Zsertek utánam. Szólította meg őket majd emberek halászaivá teszlek titeket. Azok erre tüstént otthagyták a hálót és követték őt. Mikor onnan továbbment, két másik testvért. Pillantott meg Zebedeus fiát, Jakabot és annak testvérét Jánost, amint atyukkal, Zebedeussal a hajóban hálóikat szedték rendbe. Őket is hívta esők tüstént ott a hajót és atyukat, követték őt. Majd bejárta egész Galileát, közben zsinagógáikban tanított, a királyság örönhírét hirdette és a nép között orvosolt minden betegséget és mindenféle gyengeséget. Híre az egész Szíriába eljutott, elhozták hozzá mindazokat, akiknek mindenféle betegség gonosz bántalmakat okozott, akiket kínok leptek meges ördögök tartottak megszállva, akik holdkórosok, gutaütöttek voltak és meggyógyította őket. Nagy tömegek követték őt Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról. Ahogy a tömegeket meglátta, felment a hegyre. Ott leült és hozzámentek tanítványai. Ekkor megnyitotta a száját és így tanította őket, boldogok a szellem által a szegények, mert övék a mennyek királyi uralma. Boldogok, akik sírnak, mert meg fogják bátorítani őket. Boldogok a szelídek, mert örök részül fogják kapni a földet. Boldogok azok, akik az igazságosságra éheznek és szomjaznak, mert majd kielégítik őket. Boldogok a könyörülők, mert rajtuk is könyörülni fognak. Boldogok a tiszta szívűek, mert látni fogják az Istent. Boldogok a békességet készítők, mert majd Isten fiainak hívják őket. Boldogok azok, akiket az igazságosságért üldöznek, mert övék a mennyek királyi uralma. Boldogok lesztek, még ha gyaláznak Istiteket, ha én érettem üldöznek, és hazugul mindenféle rosszat mondanak majd ellenetek. Örüljetek, Újjongjatok ilyenkor, mert nagy a béretek a mennyekben. Hiszen már a profétákat is így üldözték, akik előtte éltek. Ti vagytok a földszavő. Ha a só ízét vesztené, mivel sóznak azután? Semmi ereje nincs többé, másra nem való, mint hogy kivessék, és az emberek rajta tapossanak. Ti vagytok a világvilágossága. Lehetetlen elrejteni a hegyen épített várost. Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécslábra, onnan világít mindenkinek, aki a házban van. A ti világosságotok is úgy ragyogjon fel az emberek előtt, hogy mikor nemestetteiteket látják, mennyekben lakóatjátokat dicsőítsék. Ne gondoljátok, hogy a törvényt, vagy a prófétákat eltörölni jöttem. Nem eltörölni, hanem betölteni jöttem őket. Bizony azt mondom nektek, hogy amíg a mennyi és a föld elmúlnak, a törvényből egyi betű vagy egy vesszőcske sem múlik el, amíg csak minden meg nem történik. Ha tehát valaki a legkisebb parancsolatok közül egyet megront, és úgy tanítja az embereket, azt a mennyek királyságában a legkisebbnek fogják nevezni. Azt ellenben, aki megteszi és tanítja is, nagynak fogják nevezni a mennyek királyságában. Mert azt mondom nektek, hogyha igazságosságotok felül nem fogja múlni az írástudókét és farizeusokét, semmiképp be nem mehettek a mennyek királyságába. Hallottátok, hogy az ősöknek azt mondották, ne ölj! Aki öl, az ítéletre kerül. Én azonban azt mondom nektek, mindenki ítéletre kerül, aki testvérével haragot tart. Annak, aki testvérének azt mondja, bolond, a nagy tanács elé kell kerülnie. Azt pedig, aki azt mondja, ostoba, megfogta már a tüzes gyehenna. Ha tehát adományodat oltárra viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van elind, hagyd az adományt az oltár előtt, eredj el, békülj ki előbb testvéreddel, és csak aztán jöjj el és vid fel adományodat. Síjes megegyezni ellenfeleddel, még az úton együtt vagy vele, hogy ellenfeled valahogy a bírónak ne adjon át, a bíró meg a törvény szolgának és a börtönbe ne vessenek. Bizony azt mondom neked, elő nem jössz onnan, amíg meg nem fizetsz az utolsó fillérig. Hallottátok, hogy azt mondták, ne törj házasságot. De én azt mondom nektek, hogy szívében már házasságot tört az is mind, aki úgy nézett asszonyra, hogy megkívánta azt. Ha jobb szemed törbe ejt, vágyd ki, vesd el magadtól. Hasznosabb neked, hogy tagjaid közül egy vesszen el, mint hogy egész testedet a gyehennára vessék. És ha jobb kezed egy törbe, vágd le, dobd el magadtól. Hasznosabb neked, ha tagjaid közül egy vészel és nem egész tesztid jut a gyehennára. Azt mondták, aki feleségét elbocsátja, adjon levelet neki. Én azonban azt mondom néktek, maga hagyja házasságtörésbe feleségét mindenki, aki azt paráznaság okán kívül elbocsátja és házasságtörő az, aki elbocsátottal összeházasodik. Azt is hallottátok, hogy az ősöknek azt mondták, hamisan ne esküdj. Add meg, amire megesküdtél az úrnak. De én azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek. Se az égre, mert az az Isten trónusa. Se a földre, mert az lábának zsámoja. Se Jeruzsálemre, mert az ama nagy királynak városa. Fejedre se esküdj, mert hajad egyetlen szálát sem tudod fehérré, vagy feketévé tenni. Beszédetek igen-igen, nem-nem legyen. Ami ennél több, az a rossztól való. Hallottátok, hogy azt mondták, szemet szemért és fogad fogért. De én azt mondom nektek, ne álljatok ellene a rossznak, hanem ha valaki jobb felül arcol üt, fordítsd oda a másik arcodat is, annak pedig, aki el akarja perelni a köntösödet, add oda neki a köpenyedet is. Ha valaki egy mérföldnyi futárszolgálatra kényszerít, menj el neki kettőre. Adj annak, aki kér tőled, s el ne fordulj attól, aki kölcsönt akar tőled. Hallottátok, hogy azt mondták, Szeresd fele barátodat, gyűlöld ellenségedet. De én azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok üldözőitekért, hogy mennybéli atyátok fiaivá lehessetek, mert ő napját rosszakra is, jókra is felhozza, esőt ad igazságosoknak is, hamisaknak is. Ha csak azokat fogjátok szeretni, akik szeretnek titeket, micsoda béretek lesz. Hát a vámszedők nem ugyanazt cselekszik-e? Ha csak testvéreiteket köszöntitek, mivel tesztek többet? Hát a pogányok nem ugyanazt teszik-e. Legyetek tökéletesek, Ké, ahogy mennyei Atyátok is tökéletes, Célját betöltött. Ügyeljetek arra, hogy igazságos tetteiteket ne az emberek előtt műveljétek, hogy azok nézzenek titeket, ha mégis azt teszitek, nem kaptok jutalmat mennybéli Atyátoktól. Ha könyöradományt osztanál, ne kültöltes magad előtt a zsinagógákban és az utcákon, ahogy a képmutatók teszik, hogy az emberek dicsőítsék őket. Bizony azt mondom nektek, elesnek jutalmuktól. Mikor könyöradományt adsz, bal kezed ne tudja, mit tesz a jobb, hogy könyörületességed rejtve maradjon es atyád, aki rejtve néz, visszafizesse azt neked. Mikor imádkoztok, akkor se legyetek olyanok, mint a képmutatók, mert ezeknek az kedves, ha a zsinagógákban és a piacok szegletein állva úgy imádkozhatnak, hogy az emberek látják őket. Én azonban azt mondom, elveszítik jutalmukat. Te ellenben mikor imádkozol, eredj be kamrádba, zárd be az ajtót, s úgy imádkozz rejtve levő atyádhoz és atyád, aki rejtve néz, visszafizeti majd neked. Mikor imádkoztok, ne fecsegjetek, mint a pogányok, azok ugyanis úgy vélekednek, hogy sok beszédükért hallgatják meg őket. Ne legyetek hozzájuk hasonlók. Hiszen atyátok, még mielőtt kérnétek őt, tudja már, mire van szükségetek. hát így imádkozzatok, menj béli atyánk. Megszentelt legyen névéd, jöjjön el királyi uralkodásod, történjék meg akaratod, a földön épp úgy, mint a mennyben. Naponkénti kenyerünket add meg ma is. Engedd el tartozásainkat, ahogy mi is elengedtük azokat a nekünk tartozóknak. Ne így bennünket kísértésbe, hanem ragadj ki a rosszból. Ha ugyanis elengeditek az embereknek eleséseiket, nektek is elengedi mennyei atyátok azokat. De ha ti nem engeditek el az embereknek, nektek sem fogja elengedni atyátok a ti eleséseiteket. Mikor bőjtöltök, ne járjatok sötét arccal, mint a képmutatók. Eltorzítják ugyanis az arcukat, hogy az emberek lássák, hogy ők bőjítölnek. Bizony azt mondom nektek, hogy elestek jutalmuktól. Te ellenben, ha bőjítölsz, kent meg most meg arcodat, hogy az emberek ne lássák, hogy bőjítölsz, csak rejtve levő atyád. És atyád, aki rejtve néz, meg fog fizetni neked. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol azokat móli és rozda eszi meg, hol tolvajok átássák a falat, és azokat ellopják, hanem a mennyben gyűjtsetek magatoknak kincseket, hol sem móli, sem rosda azokat el nem emészti, hol tolvajok falat nem lásnak át, és azokat el nem lopják. Mert ahol a kincsetek, ott lesz a szívetek is. A test se a szem. Ha tehát szemed egyszerű, az egész tesztid világos lesz, de ha rossz a szemed, az egész tesztid sötét lesz. Ha aztán a benned levő világosság sötétség, mekkora lesz a sötétség? Senki sem lehet két úr szolgálja, mert vagy gyűlölni fogja az egyiket és szeretni a másikat, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti majd. Nem szolgálhattok egyszerre Istennek és a mammonnak. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok lelketekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözzetek. Nem többe a lélek, mint az eledeles a test, mint az öltözet. Tekintszetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem takarnak, mennyei atyátok mégis táplálja őket. Nem vagytok-e különbek azoknál? Ki az közületek, aki azzal, hogy gondot hordoz, egy arasszal meg tudja nyújtani életét. Az öltözet felől is miért viseltek gondot? Tanuljátok el a mezőli hogyan növekednek. Nem fáradnak, nem szőnek, mégis azt mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint közülük egy. Ha pedig Isten így ruházza a mezőfüvét, mely ma van, holnap a kemencébe vetik, mennyivel inkább titeket, ti kisítőek. Ne vegyetek hát gondot magatokra ilyen beszéddel, mit együnk? Mit igyunk? Mivel ruházkodjunk? Mert mindezekre a pogányok törekszenek. Hiszen mennyei atyátok tudja, hogy mindezekre szükségetek van. A királyságot és az Isten igazságosságát keressétek előbb, és azokhoz ezeket is hozzáadják majd nektek. Ne viseljetek hát gondot a holnapért, a holnapnak ugyanis meg lesz a maga gondja, elég minden napra annyi a bajból, amennyire áll jut. Ne ítéljetek, hogy titeket se ítéljenek. Azzal az ítélettel fognak titeket megítélni, amelyel ti ítéltek, azzal a mértékkel fognak mérni nektek, melyel ti mértek. Miért nézegeted a testvéred szemében levő szálkát, mikor a saját? Szemedben a gerendát sem veszed észre. Vagy hogy mondhatod testvérednek, hadd vegyem ki szemedből a szálkát. Mikor a te szemedben ott a gerenda? Képmutató. Vesd ki előbb saját szemedből a gerendát, aztán lásd hozzá, hogy testvéred szeméből a szálkát kivesd. Ne adjátok oda azt, ami szent a kutyáknak, és ne dobjátok gyöngyeiteket a disznók elé, mert talán a lábukkal tapossák majd szét, s aztán visszafordulnak, és belétek hasítanak. Kérjetek és adnak majd nektek, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és megnyitnak majd nektek. Mert minden kérő kap, minden kereső talál, és minden zörgetőnek megnyitnak majd. Vagy talán van olyan ember közöttetek, aki ha fia kenyeret kér, követ ad neki. Vagy ha halad kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti, noha rosszak vagytok, Tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább fogadni adni mennybéli atyátok jókat azoknak, akik őt arra kérik. Mindenben úgy tegyetek hát az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy ők tegyenek veletek. Mert ez az, amit a törvény és a próféták kívánnak. A szűk kapunát menjetek be. Mert tágas kapu és széles út, félre, a veszedelembe visznek, és sokan vannak, akik rajta mennek be. Mert szűk kapu és szoros út viszel az életre, csak éppen kevesen találnak rája. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik jóhok ruhájában mennek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Vajon szednek-e tövisbokorról szőlőt és a tüskéről fügét? Így hát minden jófa nemes gyümölcsöket teremes minden hitvány farosz gyümölcsöket terem. Jó fa nem képes rossz gyümölcsöket teremni, sem hitvány nem teremhet nemes gyümölcsöket. Kivágnak, és tűzre vetnek minden fát, mely nem terem nemes gyümölcsöt. Tehát gyümölcseikről ismeritek fel azokat is. Nem mindenki fog a mennyek királyságába bemenni, aki nekem azt mondja, uram, uram. Csak, aki mennybéli atyám akaratát teszi. Azon a napon sokan szólnak majd így hozzám, uram, uram. Hát nem a te neveddel profétáltunk-e? Nem a te neveddel üztünk e ki ördögöket? Nem a te neveddel tettünk-e sok hatalmas csodát? Soha sem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem ti, akik a törvény megrontásán munkálkodtok. Így hát mindenki, aki meghallgatja beszédeimet és megteszi azokat, hasonló lesz az olyan eszes emberhez, aki házát sziklára építette. Felhő szakadást támadt, áradások jöttek, szelek fújtak, rázódultak a házra, de az nem omlott le, mert alapja sziklára volt vetve. Ám mindenki, aki meghallgatja beszédeimet, de nem teszi meg, hasonló lesz az olyan ostoba emberhez, aki házát fövenyre építette. Felhő szakadás támadt, áradások jöttek, szelek fújtak, rázódultak arra a házra, az leomlott nagy zúdulással. Úgy történt hogy mikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, tanításán megdöbbentek a tömegek, mert úgy tanította őket, mint akinek fennhatósága van az embereken és nem úgy, mint írás tudóik. Ahogy lejött a hegyről, nagy tömeg követte. Egyszer csak egy bőrpoklos futott hozzá, lábához borult és megszólította, Uram, ha csak akarnád, volna hatalmad, hogy engem megtisztíts. Erre kinyújtotta kezét, megfogta és így szólt, Akarom. Tisztulj meg. Azonnal le is tisztult annak poklossága. Majd így szólt hozzá Jézus, vigyázz, senkinek ne szólj, ha nem eregj, mutasd meg magadat a papnak és vidd fel tanúbizonyságtételül nekik azt az adományt, melyet Mózes rendelt. Bement Kapernaumba és egy százados lépett hozzá. Uram. Esengett, odahaza a legényemet ágyba döntötte a gutaütés, és borzasztóan kínlódik. Elmegyek, és gyógyítani fogom, mondotta neki Jézus. De a százados ezt felelte, Uram, nem vagyok én arra elég méltó, hogy fedelem alá jöjj, hanem csak szóval mond, s legényen meggyógyul. Hiszen magam is fennhatóság alatt álló ember vagyok, alattam katonák vannak. Ha ezt mondom egyiknek, indulj útnak, elindul, a másiknak, gyöcsök. Eljön, s a szolgámnak, tedd meg ezt. Megteszi. Mikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott és ezt mondotta azoknak, akik őt követték, bizony azt mondom nektek, Izraelben senkinél ekkora hitet nem találtam. Azt mondom nektek, hogy a mennyek királyságában napkeletről is, napnyugatról is sokan fognak érkezni Esábráhámmal, Izsákkal és Jákobbal asztalhoz dőlni. E királyság fiait ellenben ki fogják dobni a külső sötétségbe, ott lesz aztán csak sírás és fogcsikorgatás. A századoshoz pedig így szólt Jézus, eredj. Ahogy hittél, úgy történjék veled. És még abban az órában meggyógyult a legénye. Jézus aztán Péter házába ment be. Ott meglátta, hogy a Péter nepe fekszik és lázban ég. Megfogta kezét, s arra elhagyta azt a láz. Aztán felkelt az asszony és felszolgált nekik. Ahogy beesteledett, sok ördöngőst vittek hozzá és ő szavával sok szellemet kiűzött. Sokakat gyógyított, akik gonoszul szenvedtek, hogy beteljesedjék az Ézsaiás profétán át szólt ége, erőtlenségeinket elvette, és betegségeinket elhordozta. Mikor Jézus tömeget látott maga körül, megparancsolta, hogy menjenek el a túlsó partra. Ott hozzálépett egy írástudó és megszólította, tanító, követni foglak. Téged bárhová mégis. De Jézus ezt felelte neki, a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hova lehajtani a fejét. Egy másik tanítvány így szólt hozzá, Uram, engedd meg nekem, hogy elmenjek előbb es a pámat.” Jézus azonban ezt felelte, köves engemes hagyd, hogy a holtak temessék el halottaikat. Majd beszállt egy hajóba es tanítványai követték. Egyszerre nagy rengés támadta Tevön, úgy, hogy a hajót már-már elborították a hullámok. Ő megszúnyadott. léptek, s ilyen szóval keltették fel, Uram, Ment meg, mert elveszünk. De ő azt kérdezte tőlük, miért vagytok gyávák, ti kisítőek. Azzal felkeltes megdorgálta a szeleket és a tavat. Nagy csend támadt, az emberek pedig csodálkozva kérdezték, honnan való ő, hogy a szelek és a tó engednek neki. Mikor átment a túlsó partra, a gadarinusok tartományába, két ördöngős jött szembe vele, akik a sírokból jöttek elő. Nagyon veszélyesek voltak, úgyhogy olyan erős ember nem akadt, aki arra elmehetett volna. Egyszer csak felkiáltottak, mi dolgunk van nekünk egymással, te Istennek fia. Eljöttél, hogy idő előtt megkínoz bennünket. Messze tőlük nagy disznócsőr helegelészettes az ördögök esengve kérték, ha kiűzöl minket, küld bennünket a disznócsőrhébe. Menjetek! mondta nekik. Azok meg, ahogy kijöttek, bementek a disznókba. Egyszer csak az egész csülhe a meredélyen át a tóba rohant alá és elpusztultak a hullámok között. A pásztorok pedig elfutottak, bementek a városba és hírt adtak mindenről, az ördöngősök dolgáról is. Egyszerre az egész város kiment Jézus elé, s ahogy meglátták, azért esengtek, hogy határaikból menjen máshová. Be is szállt a hajóba és átkelt a tevön. Mikor a saját városába ért. Hordágyra helyezve egy gutaütöttet vittek hozzá. Mikor látta hitüket, így szólt a gutaütötthöz, bízzál, fiam. Védkeid bocsánatot nyernek. Egyszerre csak néhány írás tudó ezt mondta egymás között, káromol ez az ember. Jézus, aki ismerte tűnődéseiket, megkérdezte, miért hatnak a rossz indulatok szívetekben. Ugyan mi jár kevesebb fáradtsággal, azt mondani-e, bocsánatot nyernek vétkeid, vagy azt mondani, kej fel és járj. Hogy azonban lássátok, hogy az ember fiának felhatalmazása van a földön arra, hogy vétkeket megbocsásson, ezzel odaszólt a gútaütöthöz, kej fel, fogd az ágyadat egy haza. Az fel is kelt és hazament. Mikor a sokaság meglátta ezt, elcsodálkozott és dicsőíteni kezdte az Istent, hogy ilyen nagy dolgokra felhatalmazást adott az embereknek. Jézus, mi alatt onnan távozott, egy embert látott ülni a vámnál, akit Máténak hívtak. Köves engem, mondta neki, mire az felkelt és követte. Történt aztán, hogy mikor benne házban asztalhoz dőlt, egyszer csak sok vámszedő és védkező ment oda es Jézussal és tanítványaival együtt szintén asztalhoz dőltek. Mikor a farizeusok azt meglátták, beszédbe ereszkedtek tanítványaival, miért eszik tanítótok a vámszedőkkel és vétkezőkkel együtt. Ahogy Jézus ezt meghallotta, így szólt, nem azoknak van szükségük orvosra, akik jó erőben vannak, hanem azoknak, akik gonoszul szenvednek. Ha elmentek, tanuljátok meg ezt, könyörületet akarok, nem áldozatot, mert én nem azért jöttem, hogy igazságosokat hívjak, hanem hogy vétkezőket. Akkoriban János tanítványai jöttek hozzá ezzel a kérdéssel, miért van, hogy amíg mi és a farizeusok bőjtölünk, a te tanítványaid nem bőjtölnek. Hát lehetséges felelte nekik, hogy a lakodalmas házfiai gyászban üljenek, amíg a vőlegény náluk tartózkodik. Jöhetnek napok, mikor a vőlegényt elveszik tőlük, akkor majd bőjtölni fognak. Régi köpenyre senki sem teszt oldatlan, új, anyagból foltott, mert az, amivel a lyukat betölti, magához szakítja a köpenytees, így még rosszabb szakadása támad. Új, bort sem töltenek ócska tömlőkbe, ha mégis megteszik, szétszakadnak a tömlők, a bor elfolyik s a tömlők elpusztulnak, hanem új bort új tömlőkbe töltenek, és úgy mind a kettő megmarad együtt. Míg ezeket beszélte nekik, egyszerre egy előjáró lépett hozzá, földre borult előtte és úgy kérte, leányom a végét járja, de jöjj, vesd rá kezedet és megéled. Jézus felkeltes tanítványaival együtt követte a főembert. Egyszer csak egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, hátulról odalépett és megfogta köpenyének boltját. Ha csak megfogom köpenyét szólt magában megmenekülnék. Jézus azonban megfordult, s ahogy meglátta őt, így szólt, bízzál leányom. Hájt már is megmentett. Meg is menekült az asszony attól az órától fogva. Mikor aztán Jézus az előjáró házába érkezett és megpillantotta a fuvolásokat és a kavargó tömeget, így szólt, menjetek el innen. Hisz ez a leányka nem halt meg, hanem szúnyad. Azok kinevették. Miután aztán kiűzték a tömeget, bement, megragadta a leányka kezét és az felkelt. Azon az egész földön szétment a hír felőle. És mikor Jézus onnan elmenőben volt, két vak követte, kik ezt kiáltozták, könyörűi rajtunk, Dávid fia. Hogy aztán betért egy házba, a két vak bement hozzá, Jézus. Megszólította őket, hiszitek, hogy képes vagyok megtenni ezt a dolgot. Hisszük, Uram. Mondották. Ekkor megérintette szemüket és így szólt, történnék úgy veletek, ahogy elhittétek. És megnyílt a szemük. Jézus azonban indulattal rájuk szólt, ügyeljetek rá, hogy senki meg ne tudja. De ahogy azok elmentek, arra az egész földre szétvitték a hírét. Mi alatt elmentek, egyszer csak Néma ördöngőst hoztak hozzá. Ő kiűzte az ördögi szellemetes megszólalta Néma. A tömeg csodálkozása éjjö szavakban lehet kifejezést, még soha sem ilyesmit Izraelben. De a farizeusok ezt mondták, az ördögi szellemek fejedelme által űzői ki az ördögi szellemeket. Jézus azután bejárta az összes városokat, a falvakat is. Közben zsinagógáikban tanított, a királyság örömüzenetét hirdette és minden betegséget és minden gyengeséget gyógyított. És mikor a sokaságot meglátta, szánalom fogta el miattuk, mert el voltak kínozva és hányt vetettek voltak, mint a juhok, melyeknek nincs pásztoruk. Azután tanítványaihoz szólt, sok az aratnivaló, de kevés az arató. Könyörögjetek hát az aratás urához, hogy küldjön munkásokat aratásába. Majd magához hívta tizenkét tanítványát és fennhatóságot adott nekik a tisztátalan szellemeken, úgy, hogy kiűzhették őket és orvosolhattak minden betegséget és minden gyengeséget. A tizenkét apostol neve a következő volt, első Simon, kit Péternek mondanak, majd testvére András, Továbbá Zebedeus fia Jakab és annak testvére János, Filip és Bertalan, Tamás és a vámszedő Máté, Alfeus Jakabja és Taddusz, a vagbuzgó Simoni és Akarióti Jódás, ki el is árulta őt. Jézus aztán ezt a tizenkettőt küldte el a következő parancsal, a nemzetekhez vivő úton el ne induljatok, és szamáritánus városba benetérjetek. Menjetek el inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Mikor hozzájuk mentek, ezt hirdessétek nekik, közel jött a mennyek királysága. Erőtleneket gyógyítsatok, halottakat életre kelcsetek, poklosokat megtisztítsatok, ördögi szellemeket kiűzzetek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Övetekben aranyat, ezüstöt, részpénzt ne szerezzetek, se táskát az útra, se két köntöst, se sarut, se botot, hiszen méltó a munkás a táplálékára. Abban a városban, vagy faluban, melybe bementek, kutassátok ki, hogy kiméltó ott és annál maradjatok, amíg onnan el nem távoztok. Mikor egy házba beléptek, köszöntsétek azt. Ha méltó az a ház, békességetek szálljon rá, ha nem méltó, rátok térjen vissza. Ha valaki nem fogad be titeket és igéiteket nem hallgatja meg, Távozzatok abból a házból, vagy városból és még a port is rázzátok lelábatokról. Bizony azt mondom nektek, szodomának és gomorrának az élet napján elviselhetőbb lesz a sorsa, mint annak a városnak. Lám csak, úgy küldelek el titeket, mint bárányokat farkasok közé. Legyetek hát eszesek, mint a kígyók és tiszták, mint a galambok. Óvakodjatok az emberektől, mert ítélő tanácsoknak fognak átadni titeket, zsinagógáikban meg fognak benneteket, helytartók és királyok elé hurcolnak titeket én érettem, tanúságtételül nekik és a nemzeteknek. Ha átadnának titeket, ne legyen gondotok arra, hogy miképpen, vagy mit szóljatok, mert abban az órában megkapjátok, amit mondanotok kell majd. Hiszen nem ti lesztek a szólók, atyátok szelleme lesz az, aki bennetek beszél. Testvér a testvérét, atya gyermekét fogja halálra adni, gyermekek szüleikre támadnak majd és megölik őket. Mindenki gyűlölni fog majd titeket az én nevem miatt. De aki végig állhatatos marad, megmenekül. Ha az egyik városban üldöznének majd titeket, fussatok a másikba. Bizony azt mondom nektek, Izrael városait nem járjátok végig addig, míg el nem jön az embernek fia. Nincs tanítvány tanítója fölött, sem rabszolgaúra fölött. Elég a tanítványnak, ha úgy lesz a sora, mint tanítójának és a rabszolgának, ha úgy lesz, mint urának. Ha a házigazda a Belzebub nevet kapta, mennyivel inkább a cselédjei. Ne féljetek hát tőlük. Mert nincs oly leplezett dolog, mely egyszer le ne lepleződnék, és nincs olyan rejtett dolog, melyet meg ne ismernének. Amit a sötétségben szólok nektek, mondjátok ki a világosságban, és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek ki a házak tetejéről. Ne féljetek azoktól sem, akik a testet megölik, de a lelket megölni nincs hatalmukban. Féljétek inkább azt, akinek a lelket is, testet is hatalma van a gehennán elveszteni a két verebetárulnak betárulnak egy filléren? Atyátok nélkül még sem eshetik egy sem a földre közülük. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számolva van. Ne féljetek hát! Sok verébb nélkülönbek vagytok. Vallást fogok tenni mennybéli atyám előtt mindazok mellett, akik mellettem vallást tesznek az emberek előtt. De megtagadom én is azt mennybéli atyám előtt, aki megtagad engem az emberek előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet vessek a földre. Nem békességet, hanem kardot vetni jöttem. Azért jöttem, hogy szétválasszam, és egymás ellenfordítsam az embert és atyát, a leányt és anyját, a menyet és napát es, hogy az embernek a saját háznépe legyen az ellenségévé. Aki atyát vagy anyát én nálam. Jobban kedveli, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát én nálam jobban kedveli, nem méltó hozzám. Aki nem fogadja el és nem jön azzal utánam, nem méltó hozzám. Aki megtalálta lelkét, el fogja veszíteni, s aki értem elvesztette lelkét, meg fogja találni azt. Aki befogad titeket, engem fogad be, s aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Aki prófétát befogad, azért mert próféta. Proféta jutalmát fogja kapni, aki igazságosat befogad, mert a neve igazságos, az igazságosnak jutalmát fogja kapni. És aki e kicsinyek közül egyet megitat egy pohár hideg vízzel csak azért, mert tanítványa neve, bizony azt mondom nektek, nem fogja jutalmát elveszíteni. Az történt, hogy miután Jézus a tizenkét tanítványának adott rendelkezéseit bevégezte, tovább ment onnan, hogy városaikban taníthasson, és az igét hirdetesz. János azonban hallott a tömlöcben a Krisztus tetteiről és tanítványaival megkérdeztette őt, te vagy-e az eljövendő, avagy mást várjunk. Jézus ezt felelte nekik, menjetek és vigyetek hírt Jánosnak azokról, amiket hallotok és látok, vakok látnak, sánták járnak, poklosok megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, és szegények örömhírt hallanak, és hogy boldog az, aki miattam törbe nem esik. Miután azok elmentek, Jézus Jánosról kezdett a sokaságnak beszélni, miért is mentetek ki a pusztába? Hogy széltől ingatott náccálat lássatok. De hát mit is mentetek ki látni? Puharuhába öltözött embert. Lám azokat, akik puharuhákat hordanak, a királyi palotákban lehet megtalálni. Hát akkor miért mentetek ki? Profétát látni. Azt. Sőt. Azt mondom nektek, Profétánál is többet. Ő az, akiről az írás szól, lám angyalomat küldöm el orcád előtt, hogy az előtted járva elkészítse majd utadat. Bizony azt mondom nektek, az asszonyok magzatai között nagyobb nem támad bemerítő Jánosnál. Ám, aki a mennyek királyságában legkisebb, nagyobb nála. Bemerítő János napjaitól mostanáig erőszakoskodnak a mennyek királyságán, és erőszakosak ragadják azt magukhoz. A proféták mindes a törvény is Jánosig profétáltak. Ha ugyan el akarjátok fogadni, és ő, akinek jönnie kell. Akinek füle van, hallja meg. Kihez is hasonlítsam ezt a nemzedéket. Hasonló az a piacokon ülő kisgyermekhez, akik így szólígatják társaikat, fuvoláztunk nektek, mégsem táncoltatok, gyászdalokat fújtunk, mégsem gyászoltatok. Eljött ugyanis János, aki sem nem evett, sem nem ivott és azt mondják róla, ördöge van. Eljött az embernek fia, aki eszik is, észik is, róla meg azt beszélik, mi a falánk, a részeges ember, vámszedők és vétkezők barátja és így a tudományt igazolták a tettei. Ezután azokat a városokat kezdte szidni, hogy nem tértek más felismerésre, melyekben hatalmát a legtöbbször mutatta meg, jaj neked, Koradzin. Jaj neked, Becsaida. Mert ha Tírusban vagy Szidomban történtek volna azok a hatalmas csodák, melyek bennetek történtek, zsákban és hamuban ülve régen más felismerésre tértek volna. Sőt ezt mondom nektek, Tírusznak és Szidonnak elviselhetőbb sorsa lesz az étélet napján, mint nektek. Téged Kapernaum, nem az égig emeltek-e fel? A láthatatlan országig, Hádész, fogsz alászálni. Mert ha Szodomában azok a hatalmas csodák történtek volna, melyek benned történtek, a mai napig megmaradt volna. Sőt azt is mondom nektek, a szodomaiaknak elviselhetőbb lesz a sorsa az étélet napján, mint neked. Abban az időben Jézus e szavakra fakadt, vallást teszek rólad atyám, mennyeknek és földnek ura, hogy a bölcsek és belátók elől elrejtetted de dolgokat, de kiskorúak előtt leleplezted azokat. Valóban így van atyám, mert ezt te is így láttad helyesnek. Nekem adott át mindent az én atyám. Senki sem ismeri meg a fiút, csak az atya és senki sem ismeri meg az atyát, csak a fiú és az, akinek szeme elől a fiú a leplet el akarja vonni. Jöjjetek hozzám mind, akik elfáradtatok és tévő alatt éltek. Én nyugalmat adok nektek. Az én igámat vegyétek magatokra és tanuljátok el tőlem, hogy szívből szelíd és alázatos vagyok, és nyugalmat találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító és a terhem könnyű. Abban az időtájban szombatű Jézus vetések között ment át. Tanítványai megéheztek, és kalászokat kezdtek tépni és ettek. Meglátták ezt a farizeusok és megszólították őt, nézd csak, tanítványaid azt teszik, amit szombatnapon nem szabad tenni. De ő ezt felelte nekik, hát nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, mikor megéhezett ő is, a velelevők is. Hogy hogyan ment be az Isten házába, hogy ették meg az Istennek szánt kenyereket, melyeket sem neki, sem a velelevőknek nem lett volna szabad megenni ők, egyedül csak a papoknak. Nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a szent helyen a szombatot közönséges nappá teszik, és mégsem esnek vád alá. Azt mondom nektek, hogy a szent helynél nagyobb van itt. Ha megismertétek volna, mit jelent ez, könyörületet akarok, nem áldozatot, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem eshetnek vád alá. Hiszen az embernek fia ura a szombatnak. Máshová ment onnan és betért zsinagógájukba. Volt ott. Egy ember, akinek száradt volt a keze. Megkérdezték tőle, hogy aztán vádolhassák, megengedett dolog-e szombaton gyógyítani. Ő meg azt kérdezte tőlük, van valaki közöttetek, aki ha egyetlen báránya van, s az szombaton verembe esik, meg nem ragadja, és lábra nem állítja. Mennyivel különb az ember ajánál. Így hát megengedhető, hogy szombaton nemes dolgot tegyünk. Ezzel odaszólt ahhoz az emberhez, nyújt ki a kezedet. Az kinyújtotta-es akarja karja és olyan egészséges lett, mint a másik. A farizeusok erre elmentek és tanácsot tartottak ellene, hogy hogyan veszíthetnék el. Jézus pedig, mikor felismerte tervüket, eltávozék onnan. Sokan követték, s ő minnyájukat gyógyította, de keményen rájuk szólt, hogy őt nyilvánosságra ne hozzák, hogy beteljesegjék az észsaiás profétán át mondott ége, ki így szólt, íme, ő az én szolgám, akit választottam, szerelmesem, kiben gyönyörködöm, ráteszem szellememet, ítéletet fog hirdetni a nemzeteknek. Nem vitatkozik, indulatosan nem kiállt, a piacokon senki nem hallja szavát, repett nem tör el, pislogó belet nem olt el, míg győzelemre nem viszi az ítéletet. Neve által nemzetek reménységre jutnak. Ekkor egy vak és néma ördöngőst hoztak hozzá, s azt ő meggyógyította, úgy, hogy a néma beszélt és látott. Az egész sokaság magán kívül volt és így szólt, hát nem ő a Dávid fia. Mikor a farizeusok ezt meghallották, ezt mondták, más módon nem űzheti ki az ördögi szellemeket, csak az ördögi szellemek fejedelme, Belzebub által. Ő pedig, minthogy ismerte töprengéseiket, így szólt hozzájuk, minden királyság, mely önmagával meghasonlik, elpusztul, nem állhat meg egy város, vagy ház sem, ha önmagával meghasonlik. Ha pedig sátánt sátán űzöki, magával hasonlik meg, hogy állhat meg akkor királyága. Ha én Belzebubbal űzök ki ördögi szellemeket, fiaitok kivel űzik ki őket. Ezért ők lesznek bíráitok. Ha pedig Isten szellemével űzök ki ördögi szellemeket, akkor hát eljött már hozzátok az Isten királysága. Hogy is volna képes valaki egy erős harcos házába bemenni, s annak felszerelését elrabolni, ha előbb meg nem kötözi a harcost. Csak az után rabolhatja ki házát. Aki nincs velem, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, széljel szór. Ezért azt mondom nektek, minden vétket és káromlást meg fognak bocsátani az embereknek, de a szellem káromlását nem fogják megbocsátani. Ha valaki az embernek fia ellen mond valamit, meg fogják neki bocsátani, de ha a Szent Szellem ellen szól, nem fogják megbocsátani sem ebben a korban, sem a következőben. Ha egy fát nemesnek ítéltetek, akkor annak gyümölcse is nemes, ha romlottnak ítéltétek a fát, akkor a gyümölcsét is romlottnak kell mondanotok, mert gyümölcséről lehet a fát felismerni. Viperák fajzatai Miután rosszak vagytok, hogy is volnátok képesek jót beszélni? A száj azt szólja, amitől túlárad a szív. Jó ember jó tárházából hordja elő a jót, s a rossz ember rossz tárházából szórja ki a rosszat. Azt mondom nektek, hogy minden henye beszédért, melyet az emberek szólnak, számot fognak adni az ítélet napján, mert beszédeid alapján fognak igazolni téged, és beszédeid alapján fognak elmarasztalni. Ekkor az írástudók tudók és farizeusok közül némelyek megszólították őt, tanító, szeretnénk látni valamit zselt, amit te teszel. De ő ezt felelte, rossz, házasságtörő nemzedék jelek után tör, de más relt nem fognak neki adni, csak Jónás próféta jelét. Mert ahogy Jónás három nap és három éjjel volt a tengeri szörny gyomrában, úgy az embernek fia is három nap és három éjjel lesz a föld szívében. Ninivebeli férfiak fognak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt feltámadni és kárhoztatják azt, mert ők Jónás ige hirdetésére más felismerésre tértek, itt azonban nagyobb van Jónásnál. Délnek királynője az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt fog felkelni és kárhoztatni fogja azt, mert ő a föld szélső tájáról eljött, hogy Salamon bölcsességét meghallgassa, itt azonban több van Salamonnál. Ha a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víztelen helyeket jár be és csillapodást keres, de nem talál. Erre így szól, megtérek házamba, melyből kijöttem. El is megy és azt üres tétlenségben, kisöpörve és felékesítve találja. Ekkor elmegy, magához vesz hét másik, magánál rosszabb szellemet, bemegy, és ott lakik. Annak az embernek utolsó állapota pedig gonoszabb lesz az elsőnél. Így jár ez a rossz nemzedék is. Még szólt a sokasághoz, mikor egyszer csak anyja és testvérei kínáltak, arra igyekezve, hogy vele beszéljenek. Valaki megszólította, néni, anyád és testvéreid kinnálnak és veled akarnak beszélni. Ő azonban ezt felelte neki, ki az anyám? Kik a testvéreim? Erre tanítványai felé nyújtotta kezét és szólt, imő, ezek az én anyám és testvéreim. Mert mindenki, aki mennybéli atyám akaratát cselekszi, nekem testvérem és anyám. Azon a napon Jézus elment hazóról és a tópartján leült. Nagy tömeg gyűlt hozzá, úgy, hogy hajóba kellett szállnia és abban ülnie. Ez alatt az egész tömeg kinnált a parton. Sokat beszélt nekik. Példázatokban. Egyszer szólott elment a magvetővetni. Mi alatt vetett? Volt olyan mag, mely az út félre esett, jöttek is a madarak és felcsipegették. Más magsziklás talajra esett, ahol nem volt sok föld, az hamar ki is hajtott, mert nem volt mély földje, de amikor a nap felkelt, elperzselődött és mivel nem volt gyökere, elszáradt. Megint más magtövis közé esett, s amikor a tövis felnőtt, elfolytotta. Más mag végre termőföldbe esett és megtermette gyümölcsét, egyik száz annyit, a más a 60 szorosát, megint más harminc annyit. Kinek van füle, hallja meg. Ekkor tanítványai és megkérdezték, miért beszélsz nekik példázatokban. Ezt felelte, mert néktek adták meg, hogy a mennyek királyságának titkait megismerjétek, azoknak nincs megadva. Mert akinek van, annak adni fognak, úgy, hogy feleslege lesz, de attól, akinek nincs, még amilyen volna, azt is elveszik. Azért beszéltem nekik példázatokban, hogy nézzék, és még se lássák, hallgassák, de mégse hallják, hogy belátásra ne jussanak, hanem beteljesedjék rajtuk és zsajás prófétálása, mely így hangzik, jól odahallgattok majd, mégsem látjátok be, jól megnézitek majd, és nem veszítek észre, mert háj nőtte be a szívét, fülük nehezen hallóvá lett, és szemüket behunták, hogy valahogyan ne lássanak szemükkel, ne halljanak fülükkel, szívükkel belátásra ne jussanak, hogy meg ne térhessenek, és én meg ne. Gyógyítsam őket. Ám boldogatti szemetek, hogy láthat és fületek, hogy hallhat. Bizony azt mondom nektek, sok próféta és igazságos kívánkozott arra, hogy meglássa, amit ti nézhettek és meghallja, amit ti hallhattok, de nem hallották meg. Ti hát halljátok meg a magvető példázatát. Ha bárki hallja a királyság igéjét, de nem jut belátáshoz, eljön a rossz és elragadja a szívébe vetett magot. Ez az a mag, melyet az útfélre vetettek. Az, akinél a magsziklás talajra esett, olyan ember, aki az igét hallja, tüstént örömmel fogadja, de nincs saját magában gyökere, hanem csak ideig óráig tart ki, és mikor az égen miatt szorongatás vagy üldözést támad, tüstént megbotlik. Akinél tövis közé esik a mag, olyan ember, aki hallja az igét, de a gondja es a gazdagság család volt, ő megfolytják az igét, úgyhogy nem terem gyümölcsöt. Az ellenben, akinél hasznos földre esett a mag, olyan ember, aki az igét hallja, belátásra jut, aki bizonyára gyümölcsöt is teremes meghozza a százszorosat, a 60szorosat, a sorosat. Más példázatot tárt eléjük. A mennyek királyságát szólt olyan emberhez hasonlítom, aki nemes magot vetett ugyan szántó földjébe, de mi alatt az emberek szúnyadtak, eljött ellensége, gyomot vetett a búza közé, majd odébb állt. Mikor aztán szárba szökött és gyümölcsöt termett, akkor láthatóvá lett a gyom is. Ekkor odamentek a gazdához a rabszolgái és így szóltak hozzá, Uram, hiszen te nemes magot vetettél földedbe, honnan van hát benne a gyom. Valamilyen ellenséges indulatú ember tette ezt mondta a gazda, mire a rabszolgák megkérdezték, akarod-e, hogy elmenjünk és összeszedjük? De ő így szólt, nem esetleg mikor a gyomot szeditek, vele együtt a búzát is gyökerestül kihúznátok. Hagyjátok, hadd nőjön aratásig a kettő együtt. Aratás idején majd megmondom az aratóknak, először a gyomot szegjétek össze és kössétek kévébe, hogy megégjen, a búzát pedig csűrömbe gyűjtsétek. Más példázatot is adott eléjük, a királysága mustármakhoz hasonló, melyet fog és szántó földjébe vet az ember. A mustármag valamennyi magnál kisebb, de ha megnő, nagyobb a veteményeknél, sőt fává lesz, úgyhogy az ég madarai rászálnak, és ágai között fészkelnek. Más példázatot mondott nekik, a mennyek királysága kovászhoz hasonló, melyet elővesz, és három mérce közérejt közéreit az asszony, s várja, hogy az egész megkeljen. Mindezeket Jézus példázatokban mondta a sokaságnak, példázat nélkül semmit sem szólt nekik, hogy beteljesedjék a profétán át kimondott ége. A proféta így szólt, példázatokra nyitom ajkamat, kimondom a föld megalapítása óta elrejtett titkokat. Ezután Jézus ott elbocsátotta a sokaságot és hazament. Tanítványai hozzájárultak és így szóltak, világosítsd meg nekünk a szántóföldbe vetett gyom példázatát. Az, aki a nemes magot veti felelte ő az embernek fia. A szántóföld a világ. A nemes mag jelenti a királyság fiait, a gyomarosznak fiait. Az ellenség, aki a gyomot vetette, a vádló. Az aratás a kornak befejezéséhez jutása, az aratók az angyalok. Már most, ahogy a gyomot összeszedik, és tűzben elégetik, úgy lesz a kornak befejezésekor is. Az embernek fia elküldi majd angyalait, s azok az ő királyságából összeszednek minden kelepcét, azokkal együtt, akik a törvényt megrontják és a tüzes kemencébe vetik őket. Ott lesz csak sírás és fogcsikorgatás. Akkor az igazságosak, mint a nap fognak felragyogni atyúknak királyságában. Akinek füle van, hallja meg. A mennyek királysága hasonló a szántóföldben elrejtett kincshez, melyet megtalált egy ember, aztán elrejtette, majd örömében elment, eladta mindenét, amilye el volt és megvásárolta azt a szántóföldet. Ismét csak hasonló a mennyek királysága egy kereskedőhöz, aki szép gyöngyöket keresett és mikor talált egy nagy értékű gyöngyöt, elment, eladta mindenét, amilye el volt és megvette azt. Újra csak hasonló a mennyek királysága a kerítőhálóhoz, mely mikor a tóba vetik, mindenfajta halat összefog, mikor aztán megtelik, kivonják a partra, leülnek, s a használhatókat edényekbe szedik, a hitványakat kivetik. Ekképpen lesz a kornak befejezésekor, az angyalok kimennek, a rosszakat az igazságosaktól külön választják, majd a tüzes kemencébe vetik őket, ott lesz csak sírás és fogcsikorgatás nyertetek teke belátást minden dolgokba? Nyertünk, felelték neki, mire ezt mondta nekik, ezért minden írás tudó, akit a mennyek királyságára megtanítottak, hasonló a gazdaemberhez, aki kincsei közül hol új, hol régi dolgokat hoz elő. Az történt, hogy amikor Jézus e példázatoknak végére jutott, eltávozott onnan. Szülővárosába ment és ott zsinagógájukban úgy tanította őket, hogy megdöbbenve szóltak, honnan kapta ez ezt a tudományt. Honnan vannak hatalmas tettei? Hát nem az építőmester fia ez. Nem Máriának hívják az anyját. Úgy hogy Jakab, József, Simon, Jódás a testvérei. És a húgai is mind nálunk vannak. Honnan kapta minde hatalmat? És belebotolva törbe estek. Jézus pedig ezt mondta nekik, sehol sincs a proféta megbecsülés hiány, csak a saját szülővárosában, a saját házában. Hitetlenségük miatt nem is mutatta ott meghatalmának egy jelét sem. Abban az időben hallott Herodes negyedes fejedelem Jézusról. Azt mondta róla szolgáinak, bemerítő János ez az ember. Ő kelt fel a halottak közül. Azért működnek benne-e hatalmas erők. Mert Herodes fogadta el Jánost, ő bilincseltette meg vetette tömlöcre, saját testvérbátyjának, Fülöpnek feleségéért, Heródiásért. János ugyanis azt mondta neki, nem szabad őt megtartanod. Mikor meg akarta őt ölni, megijedt a tömegtől, mert profétának tartották. Mikor azonban Herodesnek születésnapja lett, Heródiás lánya táncolni kezdett a terem közepén és úgy megtetszett Herodesnek, hogy esküvel fogadta, hogy odaad neki mindent, amit csak kér tőle. A leány, akit anyja előzőleg rávett a dologra, így szólt, add ide nekem egy tálban bemerítő János fejét. A király elszomorodott, de esküje miatt és es a vendégekért megparancsolta, hogy adják meg neki. Így küldött el a király és fejeztette le Jánost a tömlöcben. Mikor aztán a fejét elhozták egy tálban, odaadta a leánynak, az meg elvitte anyjának. János tanítványai erre odamentek, elvitték a holttestet és eltemették. Azután útra keltek, és Jézusnak is hírülatták a dolgot. Mikor Jézus meghallotta a hírt, hajón félre vonult onnan egyedül egy puszta helyre. Ahogy azonban a sokaság ezt meghallotta, a városból gyalog utána mentek. Úgyhogy, mikor Jézus a bárkából kilépett, nagy tömeget látott. Szánalomra gerjett irántuk, s akik közülük gyengék voltak, azokat gyógyítani kezdte. Mikor már későre járt az idő, hozzáléptek a tanítványok és így szóltak, puszta ez a hely, az idő is elmúlt már, bocsásd el hát a tömeget, hadd menjenek el a falvakba, hadd vásároljanak maguknak ennivalót. Jézus azonban ezt felelte nekik, nincs szükségük arra, hogy elmenjenek, adjatok nekik ti enni. Nincs egyéb nálunk, mint öt kenyér és két hal, felelték azok neki. Hozzátok ide. Felelte Jézus. Aztán parancsot adott, hogy ültessék le a sokaságot a fűbe. Azután fogta az öt kenyeret és a két halat, az égre tekintettes megáldotta azokat. Majd megtörve a kenyereket, odaadta a tanítványoknak, azok meg a sokaságnak. Mindannyian ettek és jól laktak, végül tizenkét tele kosárral szedték össze a fennmaradt darabokat. Az étkező férfiak mintegy ötezren voltak, asszonyokon és gyermekeken kívül. Ezután mindjárt arra kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak be a hajóba, és amíg majd ő a sokaságot elbocsátja, előtte menjenek át a túlsó partra. Azonban miután elbocsátotta a tömeget, egyedül felment a hegyre imádkozni. Már késő volt és egyedül tartózkodott ott. A hajó pedig már sok stádiumnyira volt a száraztól, s a hullámoktól hányt vetetten, mivel ellenükbe fújt a szél. Az éjszaka negyedik őrsége idején aztán Jézus a tevön járva hozzájuk ment. A tanítványok azonban, ahogy a tevön járva meglátták őt, megriadtak. Azt mondták, hogy kísértet és a félelemtől felkiáltottak. Jézus azonban azonnal szólni kezdett hozzájuk. Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek! Mondta. Erre megszólalt Péter és így beszélt hozzá, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzád mehessek a habokon. Jöjj! Mondotta ő. Péter ekkor leszállt a hajóról, és a habokon járva Jézushoz ment. De mikor a szelet nézte, megijedt, süllyedni kezdett, és felkiáltott: Uram, ment meg! Jézus rögtön kinyújtotta a kezét, megkapta őt, és ezt mondta neki: Kisitő, miért kételkedtél? Mikor a hajóba felhágtak, alábbhagyott a szél. Akik pedig a hajóban voltak, eléje borultak és így szóltak, te valóban Isten fia vagy. Átkelés után kiléptek Genezáredben a szárazra. Mikor annak a helynek lakói felismerték őt, szétküldtek az egész. Környékre, oda mindenkit, aki gonoszul és rimánkodva kérték, engedje meg, hogy csak köpenyének boltját érinteszék, s akik csak megérintették, megmenekedtek a bajból. Akkoriban Jeruzsálemből farizeusok és írás tudók mentek Jézushoz és megkérdezték, tanítványaid miért hágják át a vének hagyományát azzal, hogy evéskora kezüket nem mossák meg. Jézus ezt felelte nekik, miért hágjátok át ti is Istennek parancsolatát hagyományaitokért. Az Isten ugyanis ezt mondta, tisztelt atyádat és anyádat. Továbbá, azt, aki gonoszat mond atyára vagy anyára, ki kell végezni. Ezzel szemben ti ezt mondjátok, aki így szól attyához vagy anyához: áldozati adományjal tudok csak használni neked, annak már nem kell tisztelnie sem attyát, sem anyját. Isten szavát erőt lenné tettétek hagyományotokért. mutatók. Helyesen prófétált a felületek és zajás. ez a nép ajkával tisztel engem, de a szívük messze távol van tőlem. Hiába való a nekem adott tiszteletük, ha emberi parancsolatokat foglalnak tanításaikba. Majd magához szólította a sokaságot és így szólt hozzájuk, halljátok és lássátok be, nem az fertőzi meg az embert, ami a száján bemegy, hanem az, ami kijön a száján, az fertőzi meg az embert. Akkor hozzámentek a tanítványok és így szóltak, tudod-e, hogy a farizeusok belebotlottak a beszédetbe és törbe estek, amikor azt meghallották. Ő ezt felelte rá, gyökerestől kivész majd minden ültetés, melyet nem mennyei atyám ültetett. Hagyjátok őket. Vakoknak vakvezetői ők. Ha pedig vakvezet világtalant, mindkettő verembe esik. Majd Péter szólította meg őt, magyarázd meg nekünk a példázatot. Még belőletek is ennyire hiányzik a belátás mondotta, nem értitek, hogy ami a szájon bemegy, a hasba jut, azután meg az árnyék székre vetik ki. Ellenben ami a szájon kijön, a szívből kerül előes ez az, ami fertőzi az embert. Mert gonosz fontolgatások, gyilkos, házasságtörő, parázna, tolvajszándékok, hamis tanúskodások, káromlások a szívből kerülnek elő. Ezek fertőzik az embert, ellenben a mosdatlan kézzel evés nem fertőzi az embert. Jézus aztán elment onnan Estírus és Szidon vidékére vonult vissza. Egyszer csak azokról a vidékekről egy kananita asszony jött elő és kiáltva szólott, könyörülj rajtam uram, Dávidnak fia. Lányom ördöngős és gonoszul szenved. De ő nem felelt neki egy szóval sem. Tanítványai hozzáléptek és kérték, bocsásd el, mert kiáltozik utánunk. Ám ő így szólt, nem küldtek engem másokhoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony mégis ódönönt, földre borult előtte és úgy kérte, uram segíts rajtam. Ám ő ezt felelte, nem szép dolog a kenyeret a gyermekektől elvenni, s az ölebeknek vetni oda. Uram! Válaszolta az asszony, az ölebek is esznek az úruk asztaláról aláhulló hulló morzsákból. Ekkor megszólalt Jézus, asszony mondta neki nagy a hájd. Legyen neked, ahogy akarod. És leánya abban az órában meggyógyult. Ezután Jézus onnan eltávozóban a galileai tópartjára érkezett. Ott felment egy hegyre és leült. Nagy tömeg ment hozzá, sánták, bénák, vakok, némák és sok másféle beteg volt velük, s oda őket az úrlábához. Ő pedig gyógyította őket. Úgyhogy a sokaság csodálkozva látta, hogy a némák beszélnek, a bénák épek lesznek, a sánták járnak, a vakok látnak, s dicsőítették Izraelistenét. Jézus aztán magához hívta tanítványait és megszólalt, megszántam a tömeget, mert három nap óta vannak már velem és nincs mit enniük, nem akarom őket étlen elbocsátani, hát ha kidőlnek az úton. A tanítványok azt mondották, honnan volna nekünk a pusztaságban annyi kenyerünk, hogy ekkora tömeget jól lakassunk. Hány kenyeretek van? Kérdezte tőlük Jézus. Hét és egy kevés halacskánk, felelték azok. Erre megparancsolta, hogy a sokaság telepegjék a földre, aztán fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte-es odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak. Mind ettek, jól is laktak, majd hét telekosárral kosárral szedték fel a megmaradó darabokat. Négyezren voltak a férfiak, akik ettek, asszonyokon és gyermekeken kívül. Aztán elbocsátotta a sokaságot és beszállt a hajóba. Magnálő vidékeire érkezett és ott farizeusok és szadduszeusok mentek hozzá, hogy kísértsék őt. Azt kívánták tőle, hogy a mennybölcselt mutasson nekik. De ő ezt a nyilatkozatot tette előttük, mikor jön az este, azt mondjátok, tiszta idő lesz, mert tűz piros az ég. Kora reggel meg, ma vihar lesz, mert piros és amellett borult az ég. Annyi tudásotok van, hogy az ég arcát megítéljétek, de az idők jeleit nem vagytok képesek megítélni. Rossz, házasságtörő nemzedék keres, mégsem adnak neki más zselt, mint Jónás jelét. Azzal otthagyta őket és odább ment. A tanítványok átkeltek a túlsó partra, de elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus rájuk szólt, vigyázzatok! Őrizkedjetek a farizeusok és szadduszeusok kovászától. Azok meg, ahogy fontolgatták magukban a dolgot, így szóltak, mert nem hoztunk kenyeret magunkkal. Jézus észrevette és megkérdezte, mit fontolgattok magatokban, Kisitűek. Hogy nincs kenyeretek. Még most sem értitek. Nem emlékeztek az 5000-nek 5 kenyerére, s hogy hány kosárral kaptatok. Sem a 4007 kenyerére, és hogy hány kosárral kaptatok. Hogy lehet, hogy még sem értitek, hogy nem kenyerekről szóltam nektek. Hát csak őrizkegjetek a farizeusok és szadduszeusok kovászától. Akkor látták be, hogy nem kenyérkovászról szólt, hanem arról, hogy a farizeusok és szadduszeusok tanításától őrizkedjenek. Mikor pedig Jézus Fülöp Cézáreájának környékére érkezett, megkérdezte tanítványait, mit mondanak az emberek, ki az embernek fia. Azok ezt válaszolták, némelyek bemerítő Jánosnak mondják, mások illésnek, egyesek Jeremiásnak, vagy a próféták közül egynek. Hát ti kinek engem? Kérdezte tovább tőlük. Mire Simon Péter ezt felelte, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Mire Jézus a következőt felelte neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert hús és vér nem leplezhette le előtted ezt, csak az én mennybéli atyám. Én meg azt mondom neked, te Péter, kőszikla, vagy. Én ezen a kősziklán építem fel majd az én eklésziámat és azon még a láthatatlan ország, hádész, kapui sem vehetnek majd erőt. Odaadom majd neked a mennyek királyságának kulcsait, úgyhogy ha valamit a földön megkötnél, az a mennyekben is kötve lesz, s ha valamit a földön feloldanál, a mennyekben is oldva lesz. Azután keményen rászólt a tanítványokra, hogy senkinek meg nem mondják, hogy ő a Krisztus. Akkortól fogva kezdett Jézus tanítványai előtt arra célozgatni, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, s ott a vének, főpapok és írástudók részéről sok szenvedést eltűrnie, megölettetnie, de harmadnapon feltámadnia. Erre Péter magához vonta Jézust és korholni kezdte őt, írgalmat neked, uram. Nem fog ez megtörténni veled. Erre ő visszafordult és azt mondta Péternek, eredj a hátam mögé sátán. Kelepce vagy nekem, mert nem az Isten dolgain jár az eszed, hanem az emberek dolgain. Akkor tájt így szólt Jézus tanítványaihoz, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Mert aki lelkét meg akarná menteni, el fogja veszíteni, ha pedig valaki érettem elveszíteni lelkét, meg fogja találni azt mi haszna lenne az embernek abból, ha az egész világot megnyerné, lelke pedig kárba veszne. Vagy mit adhat majd az ember cserébe a lelkéért? Mert kell, hogy az ember fia eljöjjön angyalaival atyának dicsőségében, s akkor kinek-kinek megfizet majd cselekvéséhez mérten. Bizony azt mondom nektek, hogy vannak némelyek az itt állók közül olyanok, akik halált nem kóstolnak addig, amíg meg nem látják az embernek fiát királyként eljönni. Hat nap múltán Jézus magához vette Pétert, Jakabot, megtestvérét, Jánost és felvitte őket egyedül egy igen magas hegyre. Aztán a szemük láttára átalakult, az arca világítani kezdett, mint a nap, ruhái olyan fehérek lettek, mintha napfényből volnának. Egyszerre látható válett nekik Mózes és Illés is, amint vele beszélgettek. Uram szólt Péter Jézushoz kellemesít lennünk. Ha akarod, három sátrat készítek, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. Még beszélt, mikor hirtelen fénylőköd árnyéka esett rájuk es a ködből hang hallatszott, ez az én szeretett fiam, ő nyerte el tetszésemet. Hallgassatok rá. Mikor a tanítványok ezt meghallották, arcukra borultak és nagyon megijedtek. De hozzájuk lépett Jézus, megérintette őket és így szólt, keljetek fel, ne féljetek! Mikor azonban szemüket felemelték, senki mást nem láttak, csak Jézust egyedül. Mi alatt lementek a hegyről, Jézus megparancsolta nekik, senkinek sem mondjátok el a látomást, míg az embernek fia a halottak közül fel nem támad. A tanítványok aztán megkérdezték őt, miért mondják az írás tudók, hogy előbbillésnek kell jönnie.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 Könyörülj a fiámon, mert kóros és gonoszul szenved. Sokszor esik ugyanis tűzbe, sokszor vízbe. Elvittem őt tanítványaithoz is, de képtelenek voltak meggyógyítani őt. Megszólalt ekkor Jézus, óhő, hitetlen, elfajult nemzedék. Meddig leszek még veletek? Meddig hordozlak még titeket? Hozzátok őt ide hozzám. Jézus aztán keményen rászólt és arra kiment belőle az ördögi szellem, a fiú pedig attól az órától fogva meggyógyult. A tanítványok aztán külön oda mentek Jézushoz és megkérdezték, miért nem voltunk képesek mi kiűzni azt. tűségetek miatt, felelte nekik. Bizony azt mondom nektek, ha csak mustármagnyi hitetek volna, s azt mondanátok ennek a hegynek, eredj át innen a moda. Átmenne. Semmi sem lesz nektek lehetetlen. Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és bőítölésre. Mikor Galileában összejöttek, Jézus ezt mondta nekik. Kell, hogy az embernek fiát átadják az emberek kezébe, azok meg fogják ölni, de a harmadik napon fel fog támadni. Erre igen elszomorodtak. Mikor Kapernaumba érkeztek, odamentek a két rakmaszedők Péterhez és megkérdezték, hát a tanítótok nem fizeti a két drehmát. Megfizeti felelte Péter. De mikor hazaért, Jézus megelőzte őt ezzel a kérdéssel, hogy véleket Simon. Kiktől szednek vámot és adót a föld királyai? Fiaiktól, vagy az idegenektől? Péter azt felelte, az idegenektől. Akkor tehát a fiak mentesek, válaszolta Jézus. De hogy belénk ne ütközzenek, és törbe ne essenek, eredj a tóra, vesd ki horgodat, vont ki az első fejjövő halat, ha annak a száját kinyitod, egy státért találsz majd benne. Fogd azt, esedd oda nekik, értem és magadért. Abban az órában a tanítványok odamentek Jézushoz, és azt kérdezték, ugyan ki a legnagyobb a mennyek királyságában. Ő erre magához hívott egy gyermeket. Közéjük állította és így szólt, bizony azt mondom nektek, ha meg nem fordultok, és olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, még csak be sem mentek a mennyek királyságába. Aki tehát annyira lealázza magát, mint ez a gyermek, az lesz a legnagyobb a mennyek királyságában. S aki az én nevemben magához fogad egy ilyen gyermeket, engem fogad magához. Aki törbe ejt egyetek kicsinyek közül, akik bennem hisznek, annak hasznára volna, ha malomkövet akasztanának a nyakába, s a tengerbe süllyedne. Jaj a világnak a kelepcék miatt. Mert kikerülhetetlenek, hogy kelepcék támadjanak, azonban jaj annak az embernek, aki által keletkeznek a kelepcék. Ha kezed vagy lábad ejt törbe, vágd le és vesd el magadtól, jobb neked, hogy bénám vagy sántán menj be az életre, mint hogy két kézzel vagy két lábbal vessenek az örök tűzre. És ha szemed vízkelepcébe, váld ki, vesd el magadtól, jobb, ha egy szemmel mégy be az életre, mint hogy két szemmel vessenek a tüzes gyehennára. Jól vigyázzatok, hogy e kicsinyek közül egyről megvetőleg ne gondolkozzatok. Mert azt mondom nektek, angyalaik a mennyekben mindenkor látják mennybéli atyám ocáját. Azért jött az ember fia, hogy megmentse, ami elveszett. Mi a véleményetek? Ha egy embernek száz jóha volna, és azok közül egy eltévejednék, nem hagynája -e a 99-et a hegyeken és nem menne -e el, hogy megkeresse az eltévettet. Ha pedig úgy történnék, hogy megtalálja, bizony azt mondom, jobban örülne neki, mint a 99-nek, mely nem tévejedett el. Így van ez. S a ti atyátok nem akarja, hogy egy kicsinyek közül egy is elveszen. Ha testvéred védkeznék, eredj, győzd meg őt négy szem közt egyedül. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha pedig nem hallgat rád, vigyél magaddal egyet, vagy kettőt, hogy két vagy három tanúszája erősítsen meg minden szót. Ha rájuk sem hallgatna, mondd meg a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre sem hallgatna, olyan legyen neked, mintha pogány vagy vámszedő volna. Bizony azt mondom nektek, hogy amit a földön megköttök, a is kötve lesz, és amit csak megoldotok a földön, a is oldva lesz. Ismét mondom nektek, hogy ha közületek ketten a földön bármi dolog felől is megegyeznek, és azt kérik, mennybéli atyám meg fogja nekik adni. Mert ahol az én nevemben ketten vagy hárman összegyűlnek, közöttük vagyok. Ekkor Péter lépett hozzá, és megkérdezte: Hányszor védkezhet ellenem, testvérem úgy, hogy meg kell bocsátanom neki? Hétszer is. Jézus ezt felelte neki: Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem akár 77-szer. Ezért a mennyek királysága olyan királyhoz hasonló, aki le akarta számoltatni rabszolgáit. Mikor a számonkérést elkezdte, hozzávittek valakit, aki tízezer talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből megadni, megparancsolta a király, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, ami van, s abból fizessék megtartozását. Leborult hát a a földet csókolta előtte és úgy kérte, légy hosszú tűrő velemes mindent meg fogok adni neked. Az úr szánalomra gerjedt a iránt és elbocsátotta őt, tartozását is elengedte. Ahogy az arabszolga elment, rátalált egyik rabszolgatársára, aki neki száz dénárra tartozott. Megragadta azt, folytogatta, s azt mondta neki, add meg, amivel tartozol. Leborult hát a rabszolgatársa es úgy esenget neki, légy hosszú tűrő velemes mindent megadok neked. De az nem volt rá hajlandó, hanem elmentes tömlöcbe vettette, amíg tartozását lerója. Mikor rabszolgatársai a történteket látták, rendkívül elszomorodtak, elmentek és felvilágosították a királyt mindafelől, ami történt. Ekkor ura magához hívatta, és ezt mondta neki, gonosz rabszolga. Én a te tartozásodat ezután, hogy rimánkodtál nekem, mind elengedtem. Hát nem kellett volna el neked is könyörülnöd rabszolgatársadon, mint ahogy én könyörültem rajtad. Ekkor megharagudott az ura és a kínzóknak, adta őt át arra az időre, míg tartozását mind meg nem fizeti neki. Mennyei atyám is így fog tenni veletek, ha mindenik őtök szívből meg nem bocsát testvérének. Az történt, hogy amikor Jézus ezeket a beszédeket befejezte, továbbment Galileából és a Jordánon túl júdea a határába érkezett. Nagy tömeg követte oda, s ott gyógyította őket. Farizeusok is mentek hozzá és kísértették őt. Azt kérdezték tőle, szabad-e bármilyen okból feleséget elbocsátani. Ezt felelte nekik, nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé alkotta őket és ezt mondta nekik, ebből az okból a férfi elhagyja atyát és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, úgy, hogy a kettő egy hússá lesz. Így hát többé nem két, hanem egy hús ők. Amit hát az Isten egy igába fogott, ember azt szét ne válassza. Hát akkor kérdezték tőle Mózes miért rendelkezett úgy, hogy válólevelet kell adni, s úgy bocsátani el az asszonyt. Mert Mózes felelte neki kemény szívűségetekre tekintett, amikor megengedte nektek, hogy elbocsássátok feleségeiteket. Kezdettől fogva azonban nem volt ez így. Azt mondom hát nektek, hogyha valaki feleségét másokból, mint paráznaságért elbocsátja, és mással kél össze, házasságot tör. Ha ilyen az ember ügye az asszonnyal mondották tanítványai, akkor nem hasznos dolog a házasodás. Jézus ezt felelte, nem mindenkiben van helye ennek az igének, hanem csak azokban, akiknek képesség adatott annak befogadására. Vannak ugyanis heréltek, akik anyjuk méhétől fogva úgy születtek, vannak heréltek, akiket az emberek heréltek ki, és vannak heréltek, akik a mennyek királyságáért magukat herélték ki. Aki képes arra, hogy ennek az igének helyet adjon, az adjon neki helyet. Ekkoriban gyermekeket vittek hozzá, hogy kezét rájuk vesse és imádkozzék értük, tanítványai azonban korholták őket. Ám Jézus így szólt. Engedjétek ide a gyermekeket. Ne akadályozzátok őket abban, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek királysága. És az után, hogy kezét rájuk vetette, elment onnan. Egyszer csak valaki hozzám ment és megszólította, tanító, mi az a jó, amit tennem kell, hogy az örök élet enyém lehessen. Miért kérdezel engem a jó felől? Felelte neki. Csak egy a jó. Ha pedig az életre be akarsz menni, őrizd meg a parancsolatokat. Melyeket? Kérdezte tőle, mire Jézus ezt felelte, ezeket, ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Hamis tanúságot ne tégy! Tiszteld atyádat és anyádat! Továbbá, szeresd fele barátodat, mint magadat! Az ifjú ezt válaszolta neki, ezeket megőriztem. Mi hiányom van még? Jézus ezt felelte neki, akarod a végső célt elérni. Eredj el, add el vagyonodat, oszd el a szegényeknek es kincsed lesz a mennyben. Aztán Zső, köves engem. Mikor az ifjú ezt a szót meghallotta, megszomorodott és elment, mert sok szerzeménye volt. Jézus pedig így szólt tanítványaihoz, bizony azt mondom nektek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyek királyságába. Újra csak azt mondom nektek, kevesebb fáradtsággal megy be valahova egy teve egy tövű fokán keresztül, mint ahogy a gazdag megy be a mennyek királyságába. Ahogy tanítványai ezt meghallották, nagyon megdöbbentek és így szóltak, ki menekülhet meg tehát akkor. Jézus azonban rájuk nézett és ezt mondta nekik, embereknél ez lehetetlen, de minden lehetséges az Istennél. Erre Péter megszólalt, lám, mi mindent elhagytunk, és téged követtünk. Mi lesz hát akkor velünk? Jézus ezt válaszolta nekik, bizony azt mondom nektek, hogy ti, akik követtek engem, majd az újonnan születéskor, mikor az embernek fia dicsőséges trónnyára fog ülni, ti magatok is tizenkét trónon fogtok ülni, s így fogjátok ítélni Izrael tizenkét nemzetségét. Mindenki, aki az én nevemért házakat, testvéreket, apát, anyát, Gyermekeket vagy szántóföldeket elhagyott, ezeknek sokszorosát fogja kapni, és örök részül kap örök életet. Sok első lesz majd akkor utolsó és sok utolsó első. A mennyeknek királysága ahhoz a gazdához hasonlít, aki mindjárt reggel kiment, hogy napszámosokat fogadjon fel szőlőjébe. Miután a munkásokkal napi egy dénárban megegyezett, elküldte őket szőlőjébe. Három óra tájban kiment és másokat látott henyén állni a piacon, azoknak is azt mondta, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom majd néktek. Azok pedig kimentek. Hat és kilenc óra tájban is kiment és hasonlóképpen tett. Mikor 11 óra tájban kimentes újra ott talált némelyeket állva, így szólt hozzájuk, mit álltok itt egész nap henyén. Mert senki sem fogadott fel minket felelték neki. Menjetek el ti is a szőlőbe, szólt hozzájuk. Mikor aztán este lett, a szőlős gazda így szólt tisztartójához, hívd a munkásokat és add meg a bérüket. Kezd az utolsókon, míg majd az elsőkhöz jutsz. Eljöttek azok, akiket 11 óra körül fogadtak fel, s egy dénárt kaptak. Mikor az elsők mentek oda, azt gondolták, hogy többet fognak kapni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak s amikor megkapták, zúgolódtak a gazda ellen. Azt mondták, ezek az utolsók csak egy óráig végezték a munkát, te mégis egyenlők két őket velünk, akik a napnak terhét és izzó hevét viseltük. De az mindegyiknek ezt felelte, pajtás, én nem vagyok hozzád hamis. Hát nem egy dénárban egyeztél meg velem. Vedd, amit ár és eredj. Én ennek az utolsónak. Ugyanannyit akarok adni, mint neked. Vajon nem szabad nekem az enyémmel azt tennem, amit akarok? Vagy a te szemed azért rossz, mert én jó vagyok. Ekképpen lesznek az utolsók elsőké és az elsők utolsókká. Mikor Jézus arra készült, hogy Jeruzsálembe felmenjen, külön maga mellé vette a 12-t és az úton így beszélt velük, most felmegyünk Jeruzsálembe, s az embernek fiát át fogják adni a főpapoknak és írás tudóknak. Azok halálra fogják őt ítélni és majd átadják a nemzeteknek, hogy kicsúfolják, megostorozzák és megfeszítsék, de harmadik napon fel fog támadni. Ekkor hozzálépett Zebedeus fiainak anyja a fiaival együttes lábához borult, hogy valamit kérjen tőle.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 Poharamból ugyaninni fogtok, de a jobb, vagy baloldalamon való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz, akiknek atyám elkészítette. Mikor a tíz ezt meghallotta, bosszankodott a két testvéren. Jézus azonban magához hívta őket, és ezt mondta, tudjátok, hogy a nemzeteket fejedelmeik uralmuk aláhatják, s nagyjaik hatalmukba kerítik őket. Köztetek nem így van, hanem aki közületek nagy akar lenni, kiszolgálja majd a többit, s aki köztetek első akar lenni, rabszolgátok lesz. Mint ahogy az embernek fia sem azért jött, hogy kiszolgálják, hanem hogy ő szolgáljon másokat, s hogy lelkét sokakért odaadja váltságul. Mikor Jerikóból eltávoztak, nagy tömeg követte őt. Két vak ült az út mentén, s ahogy meghallották, hogy Jézus arra megy el, Kiáltozni kezdtek, Uram, könyörűi rajtunk, Dávidnak fia. A sokaság azonban dorgálta őket, hogy hallgassanak, csak hogy azok annál jobban kiáltozták, Uram, könyörűi rajtunk, Dávidnak fia. Jézus erre megállt és fenhangon szólította őket, mit akartok, mit tegyek veletek. Uram felelték azok neki, hogy a szemünk megnyíljék. Jézus ekkor szánalomra gerjedt irántuk és megérintette szemüket, azoknak meg azonnal megnyílt a szemük és követték őt. Mikor Jeruzsálemhez közel jutottak és az olajfák hegyére, Betfagéba elérkeztek, akkor Jézus elküldött két tanítványt. Menjetek a szemközt levő faluba, mondta nekik és ott azonnal leltek egy megkötött szamárat és vele csikaját. Oldjátok el azokat és vezessétek hozzám. Ha pedig valaki valamit szólna nektek, csak mondjátok, az Úrnak van szüksége rájuk. Azonnal elfogja bocsátani őket. Azért történt ez így, hogy betelje a profétán át szólt ége, mondjátok meg záj ön leányának, nézd, királyod érkezik hozzád szeliden, szamárháton, járomba állat csikóján ülve. A tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus elrendelte nekik, elhozták a szamárat és a csikót, ráhelyezték köpenyeiket, ő megfelült azokra. A tömeg legnagyobb része pedig köpenyét terítette az útra, mások ágakat tördeltek a fákról és beszólták velük az utat. A sokaság pedig, mely részben előtte ment, részben követte, ezt kiáltozta, Hozsánna Dávid fiának. Áldott, ki az úr nevében élő. Hozsánna a magasságokban. Mikor aztán Jézus bement Jeruzsálembe, az egész város megmozdult és azt kérdezték, ki ez? A sokaság ezt felelte rá, ő a próféta, a galileai názáretből való Jézus. Jézus aztán bement a templomba és kiűzte onnan mindazokat, akik a templomban adtak és vettek, a pénzváltók asztalait felforgatta, úgy szintén a galambárusok székeit és ezt mondta, meg van írva, házamat imádság házának fogják hívni. Ám ti azt latrok barlangjává teszitek. Majd vakok és sánták mentek hozzá a szent helyen és ő gyógyította őket. Mikor a főpapok és írás tudók meglátták azokat a csodálatos dolgokat, melyeket tett, és látták a fiúkat, akik a szent helyen így kiáltoztak, hozsánna a Dávid fiának. Bosszankodtak és így szóltak hozzá, hallod mit mondanak ezek? De Jézus ezt felelte nekik, csak ugyan. Soha sem olvastátok még, kiskorúak és szopós gyermekek szájával fogom helyreállítani Isten dicséretét. Azzal otthagyta őket, Kiment a városból Betániába és ott szabad ég alatt töltötte az éjszakát. Reggel, mikor a városba felment, megéhezett. Ahogy az út mentén meglátott egy fügefát, hozzáment, de semmit sem talált rajta, csak leveleket. Ezt mondta neki, amíg csak a kortart, gyümölcs rajtad ne teremjen. A fügefa azonnal kiszáradt. Mikor a tanítványok ezt látták, Csodálkozva szóltak, miért hirtelen kiszáradt a fügefa. Jézus pedig így szólt hozzájuk, bizony azt mondom nektek, ha hitetek volna, és nem kételkednétek, nem csak azt tehetnétek meg, ami a fügefával történt, hanem ha ennek a hegynek azt mondanátok, emeljenek feles vessenek a tengerbe, megtörténnék. Meg is fogtok kapni mindent, amit csak hittel imádságban kértek. Miután a templomba bement, mi alatt tanított, hozzámentek a főpapok a népvéneivel és megkérdezték, micsoda felhatalmazással cselekszed ezeket. És ki adta neked ezt a felhatalmazást. Jézus ezt felelte nekik, én is kérdezek tőletek egy dolgot. Ha azt megmondjátok nekem, én is megmondom nektek, hogy micsoda jogon cselekszem ezeket. János bemerítése honnan eredt? Menj bőle, vagy emberektől. Azok fontolgatni kezdték magukban, ha így szólunk, mennyből, azt mondja majd nekünk, miért nem hittetek hát neki. Ha azt mondjuk, emberektől, félnünk kell a tömegtől. Hisz mindenki úgy tartja Jánost, mint egy profétát. Ezt felelték hát Jézusnak, nem tudjuk. Én sem mondom meg nektek, micsoda felhatalmazással cselekszem ezeket, mondta neki Jézus. Mi a véleményetek? Egy embernek volt két fia. Ódömönt az elsőhöz és ezt mondta, gyermekem, menj el ma, dolgozz a szőlőben. Az azt felelte, elmegyek uram. De nem ment el. Aztán Ódömönt a másodikhoz és hasonlóképpen szólt. Az azt felelte, nem akarok. Utólag azonban megbánta es elment. E kettő közül melyik tette meg az atya akaratát? Az utóbbi felelték. Bizony azt mondom nektek mondta neki Jézus, hogy a vámszedők és paráznaasszonyok megelőznek titeket a mennyek királyságában. Mert eljött az igazságosság útján hozzátok János, és nem hittetek neki, a vámszedők és paráznaasszonyok ellenben hittek neki. Ti azonban azután, hogy láttátok már amazok hitét, utólag sem bántátok meg, hogy hittetek volna neki. Halljatok más példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, fallal vette körül, sajtót vésett le benne es tornyot épített belé, aztán kiadta azt szőlőműveseknek és külföldre utazott. Mikor a gyümölcsérés ideje elközeledett, rabszolgáit elküldte a földművesekhez, hogy a kert gyümölcsét átvegyék. Ám a földművesek megfogták rabszolgáit és megverték őket, kit megvertek, kit megöltek, kit megköveztek. Újra más rabszolgákat küldött, Többeket az előzőeknél, de ugyanúgy bántak el velük. Utoljára a fiát küldte el hozzájuk. Azt mondta, a fiammal szemben csak elszégyellik magukat. A munkások azonban, mikor a fiút meglátták, így beszéltek egymás között, ez az örökös. Zsertek őjük meg és tartsuk meg az örök részét. Megfogták azért, kivetették a szőlőből és megölték. Ha most már a szőlőura megjön, Mit fog tenni azokkal a munkásokkal? Mivel gonoszok, gonoszul elveszti majd őket, mondták neki, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, kik a gyümölcsét idejében beadják. Nos hát kérdezte erre Jézus, sohasem olvastátok az írásokban, az a kő lett a szeglet fejévé, melyet az építők a próbán elvetettek. Az úrtól származott ez, bár a mi szemünkben csodálatos. Ezért azt mondom nektek, hogy az Isten királyságát elfogják venni tőletek, és oly nemzetnek adják, mely megtermi gyümölcsét. Aki erre a kőre ráesik, szét szétszúzódik, akire meg az a kő esik rá, azt a kő széjjel fogja morzsolni. Mikor a főpapok és a farizeusok az úr példázatait meghallották, rájöttek, hogy róluk beszélt, igyekeztek elfogni őt, féltek azonban a sokaságtól, mivel profétának tartották őt. Jézus újra beszélni kezdettes példázatokban mondta nekik a következőket, a mennyek királysága olyan emberhez, és pedig olyan királyhoz hasonlít, aki fiának lakodalmat készített. Elküldte rabszolgáit, hogy hívják el a lakodalomba a hivatalosokat, de azok nem akartak eljönni. Újra elküldött ezúttal más rabszolgákat és azt üzente, mondjátok meg a hivatalosoknak, ebédemet elkészítettem, tulkaim, hizlalt állataim le vannak vágva, minden készen, zsertek el a lakodalomba. Azok azonban nem törődtek a hívással, egyik szántó földjére ment ki, a másik kereskedése után, a többiek pedig megragadták a király rabszolgáit, bántalmazták és megölték őket. A király erre haragra gyulladt, majd elküldte hadait, ama gyilkosokat elveszítette, s városukat felégette. Azután így szólt rabszolgáihoz, a lakom a kész, de a hivatalosak nem voltak rá méltók, menjetek el hát az utak keresztezéseire, s akiket éppen előtaláltok, azokat hívjátok el a lakodalomra. Azok a rabszolgák szét is mentek az utakra, összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, rosszakat is, jókat is, úgy, hogy vendégekkel telt meg a lakodalmas ház. Mikor azonban a király bement megnézni a vendégeket, észrevett ott egy embert, aki nem volt lakodalmas ruhába öltözve. Pajtás mondotta neki, ide jöttél, holott nincs lakodalmas ruhád. Az néma maradt. Ekkor a király ezt mondta a felszolgálóknak, kötözzétek meg kezét, lábát és vessétek ki a külső sötétségre, hol sírás és fogcsikorgatás lesz. Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a kiválogatottak. Akkor a farizeusok elmentek és tanácsot tartottak, hogy beszédben hogyan csalhatnák őt kelepcébe. Elküldték hát hozzá tanítványaikat a heródes pártiakkal együtt. Így szóltak hozzá, tanító. Tudjuk, hogy igaz vagy hogy az Isten útját a valóságnak megfelelően tanítod. Nem törődsz senkivel, nem nézed az emberek személyét. Mondd meg hát nekünk, mi a véleményed, szabad-e a császárnak adót fizetni, vagy sem. Jézus felismervén azok gonoszságát, így szólt, miért kísértettek képmutatók. Mutassatok egy törvényes adópénzt. Azok odavittek neki egy dénárt. Kinek a képe ez és kinek a felirata. Kérdezte tőlük. A császáré felelték. Nahát hát mondotta erre nekik adjátok oda a császárét a császárnak és az istenét az istennek. Ahogy ezt hallották, elcsodálkoztak, azután otthagyták őt és eltávoztak. Aznap szadduszeusok mentek hozzá, kik azt állítják, hogy nincs feltámadás. Tanító kérdezték tőle Mózes azt mondta, ha valaki gyermekek nélkül hal meg, a testvére lépjen sógorházasságra a testvér feleségével és támasszon a testvérének magot. Volt nálunk hét testvér. Az első miután megházasodott, gyermektelenül fejezte be életét, s feleségét a testvérére hagyta. Hasonlóan cselekedett a második, a harmadik, sőt mind a hét. Mindjájuk után pedig meghalt az asszony. A feltámadáskor már most a hét közül kié lesz az asszony. Hiszen mindegyiké volt. Jézus válasza így hangzott, tévelyektek, mert sem az írásokat nem ismeritek, sem az Isten hatalmát. Feltámad testben ugyanis nem házasodnak, sem férjehez nem mennek, úgy lesznek az égben, mint az Isten angyalai. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok azt, amit Isten mondott nektek, én vagyok Ábráhám istene, Izsáknak istene és Jákóbő istene. Nem holtak istene az Isten, hanem élőké. Mikor a sokaság ezt hallotta, tanítása megdöbbentette őket. Mikor a farizeusok meghallották, hogy a sadduzeusokat elnémította, összegyűltek ugyanott közülük az egyik törvénytudó a következő kérdéssel kísértette meg Jézust, tanító: melyik a törvényben a legnagyobb parancsolat? Ő így felelt, egész szíveddel, egész lelkeddel és egész gondolkodásoddal szeresd Istenedet, az Urat. Ez a legnagyobb és az első parancsolat. A második hozzá hasonló, úgy szeresd fele mint magadat. E két parancsolaton fordul meg az egész törvény és a próféták is. Mikor a farizeusok összegyűltek, Jézus megkérdezte őket: Hogy vélekedtek a Krisztus felől? Kinek a fia? Azok így feleltek Dávidé. Hát akkor kérdezte tőlük, hogy hívhatja őt Dávid a szellem által urának, amikor ezt mondja, szólt az úr az én uramnak, ülj le jobbomra, míg ellenségeidet lábad alá nem vetem. Ha tehát Dávid urának hívja, hogy lehet fia neki. Ám senki egyetlen szóval sem volt képes neki felelni, s attól a naptól fogva többé kérdéssel sem mert senki fordulni hozzá. Ekkoriban Jézus a sokasághoz és tanítványaihoz a következő beszéddel fordult, az írás és farizeusok Mózes székébe ültek. Tegyetek meg, őrizzetek meg mindent, amit csak mondanak nektek, de ne cselekedjetek úgy, ahogy ők cselekszenek. Mondják ugyanis, de nem teszik meg. Súlyos terheket kötöznek össze, s az emberek vállára rakják, ám ők maguk egy ujjal sem akarnak mozdítani rajtuk. Minden cselekedetüket azért teszik, hogy az emberek bámulják őket, széles imasziakat, hosszú bojtokat raknak magukra, a lakomákon az első helyeket, és a zsinagógákban az első üléseket, a piacokon a köszöntéseket kedvelik, és szeretik, ha az emberek rabbinak szólítják őket. Ti azonban ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy tanítótok van, ti meg mind testvérek vagytok. Atyának se szólítsanak közületek senkit a földön, mert egy atti atyátok. Amenbéli. Oktatónak se hívassátok magatokat, mert csak egy oktatótok van, a Krisztus. Az, aki nagyobb közöttetek, szolgáljon kititeket. Azt, aki magát magasra emeli, meg fogják alázni, de azt, aki magát megalázza, magasra emelik. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, hogy a mennyek királyságát elzárjátok az emberek elől. Magatok ugyanis nem mentek be, de a bemenni akarókat sem hagyjátok bemenni. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színlelésből hosszasan imádkoztok, ezzel súlyosabb ítéletet vontok magatokra. Jaj nektek képmutató írás és farizeusok, hogy bebarangoljátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen csatlakozót szerezzetek, ám ha megszerzitek, magatoknál kétszerte inkább a Gehenna fiává teszitek. Jaj nektek vakvezetők, akik így beszéltek, semmi az, ha valaki a templomra esküszik, de ha valaki a templom aranyára esküszik, az kötelezve van. Ostobák, vakok, hát mi nagyobb, az arany, vagy a templom, mely szenté teszi az aranyat. Továbbá semmi az, ha valaki az oltárra esküszik, de ha valaki az áldozati adományra esküszik, mely rajta van, kötelezve van. Vakok, hát ugyan mi nagyobb, az adomány, vagy az oltár, mely az adományt szenté teszi. Hiszen, aki az oltárra tesz esküt, nem csak az oltárra esküszik, hanem mindenre, ami rajta van. S aki a templomra tesz esküt, a templomra is esküszik, meg arra is, aki benne lakik. Aki pedig a mennyre tesz esküt, az az Isten trónjára esküszik és arra, aki rajta ül. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, hogy tizedet adtok a mentából, a kaporból és köményből, de elhagyjátok azt, ami a törvényben súlyosabb, az ítéletet, a könyörületet és a hűséget. Ezeket tennetek kellene, azokat el nem hagynotok. VAKVEZETŐK Megszűritek a szónyogot, a tevét megelnyelitek. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, hogy a pohár és tál külsejét megtisztítjátok, a belseje ellenben. ragadozástól és mértéktelenségtől. VAK FARIZEUS, tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, hogy így a külseje is tiszta legyen. Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, hogy a messzelt sírokhoz hasonlítotok, melyek kívülről szépeknek látszanak, de melyek belül holt csontokkal és mindenféle tisztátalansággal vannak tele. Így ti is kívülről igazságosaknak látszotok az embereknek, belülről azonban képmutatással és törvényrontással vagytok tele. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, hogy a próféták sírjait építgetitek, az igazságosak síremlékei díszítitek és azt mondogatjátok, ha atyáink idejében éltünk volna, a próféták vérének kiontásában nem vállaltunk volna velük közösséget. Így hát magatok tesztek tanúságot magatok ellen, ti azoknak fiai vagytok, akik a prófétákat meggyilkolták. Ti is betöltöttétek atyáitok mértékét. Kígyók! Viperák fajzatai, hogy menekednétek meg a jehenna ítéletétől. Azért úgy lesz, hogy én prófétákat, bölcseket és írástudókat fogok hozzátok küldeni, s ezek közül ti némelyeket meg fogtok ölni, és meg fogtok feszíteni, Közülük egyeseket zsinagógáitokban meg fogtok ostoroztatni, és városról városra fogtok küldözni, hogy az igazságos Ábel vérétől Barakiás fiának Zakariásnak véréig, kit a templom és az oltár között gyilkoltatok le, rátok szálljon minden igazságos vér, melyet a földön kiontottak. Bizony azt mondom nektek, mindezek elkövetkeznek erre a nemzedékre. Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a profétákat és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek, hányszor akartam gyermekeidet magamhoz összegyűjteni, ahogy a tyúk gyűjti csibét szárnya alá, ti azonban nem akartátok. Lám, puszta lesz a házatok. Azt mondom nektek, meg nem látok engem addig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az úr nevében élő. Jézus aztán eltávozott a templomból. Mi alatt az úton ment? Hozzáléptek tanítványai, hogy a templom épületeit mutogassák neki. Ő erre beszélni kezdett hozzájuk, látjátok-e mindezeket? Mondotta bizony azt mondom nektek, hogy kő kövön nem fog itt maradni, melyet le nem rombolnak. Mikor később az olajfák hegyén ült, hozzámentek a tanítványai magukban és megkérdezték, mondd meg nekünk, mikor történnek meg ezekes mi lesz a te megérkezésednek és a kor befejeződésének jele. Jézus így válaszolt nekik, vigyázzatok, hogy valaki el ne téveítsen benneteket. Mert sokan jönnek majd el az én nevemmel, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus. És ezzel sokakat el fognak téveíteni. Háborúkról, háborús hírekről is kell majd hallanotok. Vigyázzatok, meg ne riadjatok. Ezeknek meg kell lenniük, de velük még nem jön el a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és királyság királyság ellen fog felkelni, helyenként éhínségek és földindulások lesznek. Mindezzel azonban csak kezdődnek a vajudás fájdalmai. Akkor lesz majd, hogy nyomorúságra adnak és megölnek titeket és az én nevemért az összes nemzetek gyűlölete titeket. Akkor sokan megbotlanak majd, stőr fogja meg őket, egymást árulják majd el, és egymást gyűlölni fogják. Sok hamis próféta is támad és sokakat eltéveítenek. Annak következtében, hogy törvényrontással telik meg a világ, a legtöbb emberben elhidegül a szeretet. De aki végig állhatatos marad, megmenekül. A királyságnak ezt az örömhírét a nemzeteknek tanúságtételül az egész lakott földön hirdetni fogják, és csak akkor érkezik el a vég. Ha aztán meglátjátok, hogy a Daniel profétán át kielentett utálatos pusztítása szent helyen áll, aki olvassa, értse meg, akkor akik Judeában lesznek, fussanak a hegyekre, aki a ház lesz, ne szálljon alá, hogy házából valamit elvigyen, aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy köpenyét felvegye. Jaj lesz azokban a napokban a várandósoknak és a szobtatós anyáknak. Imádkozzatok, hogy futásotok ne télen legyen. Se szombaton. Mert akkor nagy szorongás lesz, amilyen a világ kezdetétől fogva mostanáig nem volt és többé nem is lesz. Ha azokat a napokat meg nem rövidítenék, egyetlen hús sem menekülne meg. De a kiválogatottakért azokat a napokat megrövidítik majd. Akkor, ha valaki ezt mondaná, ni. Itt van a Krisztus. Vagy, ott van. Ne higgyétek. Mert hamis felkentek és hamis próféták fognak támadni, nagy jeleket, csodákat fognak tenni, hogy ha lehetséges, még a kiválogatottakat is eltéveítsék. Lám, előre megmondottam nektek. Ha tehát azt mondják majd nektek, Ni, a posztában van. Ne menjetek ki. Ni, a kamrákban. Ne higgyétek. Mert ahogy a villámlás napkeleten támad, s nap nyugatig ellátszik, úgy lesz az ember fiának megérkezése is. Ahol a hulla lesz, oda gyűlnek majd a szaskesejük. A napok nyomorúságát követően tüstént elsötétül majd a nap, ahol nem sugároz fényt, a csillagok az égből lehullanak, és a mennyei hatalmak meginognak. Akkor aztán láthatóvá lesz az égen az ember fiának jele. Akkor gyászolni fognak a föld összes törzsei, és meg fogják látni az embernek fiát, ahogy az felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel eljön. Akkor hangos kürcóval szét fogja küldeni angyalait, hogy az ég egyik szélétől a másik széléiga. Négy szél irányából ő hozzá kiválogatottait. A fügefától tanuljátok el ezt a példázatot. Ha a fügefa ága kis zsendül, és levelek hajtanak ki rajta, tudjátok, hogy közel a nyár. Így akkor is, mikor majd mindezeket beteljesülni látjátok, tudni fogjátok, hogy közel van ő már a küszöbön. Bizony azt mondom nektek, hogy az a nemzedék nem múlik el addig, amíg mindezek meg nem történnek. A menny és a földdel fognak múlni, de az én beszédeim nem múlnak. A nap és amazóra mazóra felől pedig senki sem tud semmit, a mennyek angyalai sem, a fiú sem, egyedül csak az atya. Mert amilyenek Noé napjai voltak, olyan lesz az ember fiának megérkezése. Mint ahogy az özönvizet megelőző napokban ettek, ittak, nősültek, férjehez mentek az emberek, ameddig csak Noé be nem ment a bárkába és nem ismerték fel a veszélyt, amíg el nem jött az és el nem ragadta valamennyiüket, úgy lesz az ember fiának megérkezése is. Akkor ketten lesznek a mezőn, egyiket magukhoz veszik, a másikat ott hagyják. Két asszony őről egy malommal, az egyiket magukhoz veszik, a másikat hagyják. Legyetek hát ébren, mert nem tudjátok, hogy melyik napon jön el uratok. Azt megtudjátok, hogy a ház gazdája, ha tudná, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, ébren maradna, és nem engedné, hogy házát keresztül válja. Ezért legyetek ti is készen, mert az ember fia abban az órában élő el, melyben nem is gondoljátok. Ki bizonyul hát akkor hűséges és eszes rabszolgának? Az ilyet ura azért állított a cselédsége fölé, hogy azoknak a maga idejében kiadja a táplálékot. Az a rabszolga lesz boldog, akit ura, mikor megjön, ebben a munkában talál. Bizony azt mondom nektek, hogy minden fölé fogja helyezni őt. Ám ha az a rabszolga gonosz és azt gondolja szívében, elidőzik még az én uram. És aztán elkezdi verni rabszolgatársait, és a részegekkel együtt eszik, észik, majd azon a napon, melyen nem várja es abban az órában, melyet nem is sejt, megérkezik annak a rabszolgának az ura, s ketté vágatja őt, s részét a képmutatók között jelöli ki majd. Ott lesz csak sírás és fogcsikorgatás. Akkor a mennyek királysága tíz olyan szűzhöz lesz hasonló, kik fogták fákjáikat és kimentek a vőlegény elé. Közülük öt ostoba volt, öt pedig eszes. Ostobák voltak ugyanis azok, akik fákját fogtak ugyan, de nem vittek magukkal olajat. Az eszesek ellenben a fákjákkal együtt olajat is vittek edényeikben. Miután a vőlegény késett, mindannyian elszúnyadtak és aludtak. Éjfélkor kiáltás hangzott, ni, a vőlegény. Zsertek ki elébe. Akkor a szüzek mind felkeltek és felszerelték fákjáikat. De az ostobák így szóltak az eszesekhez, adjatok nekünk olajotokból, mert fákjáink kialusznak. Csak hogy az eszesek így feleltek, soha. Nekünk is, nektek is, nem lesz elég. Menjetek inkább az árusokhoz és vásároljatok magatoknak. De míg azok vásárolni jártak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a lakodalomba. Aztán bezárták az ajtót. Utólag megjött a többi szűz is és így szólt, Uram, Uram, nyisd meg nékünk. De az így felelt nékik, bizony azt mondom nektek, nem ismerlek titeket. Ébren legyetek hát, mert sem a napot, sem az órát nem ismeritek. Ugyanígy hívja magához egy külföldre induló ember arabszolgáit, rájuk bízva a vagyonát. Egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak egyet, mindenkinek képességéhez mérten. Azután elutazott. Elutazása után az, aki öt talentumot kapott, tüstént elővette, dolgozni kezdett a talentumokkal és szerzett hozzájuk még ötöt. Ugyanúgy a két talentumos szerzett még kettőt. De az, aki egyet kapott, elment, gödröt ásott a földbe és belerejtette urának ezüstét. Sok idő múltán megjött azoknak a rabszolgáknak az és leszámoltatta őket. Eléje járult az, aki öt talentumot kapott és vitt neki még öt talentumot. Úram mondta, öt talentumot adtál ide nekem, lázsd, szereztem még öt talentumot. Ura ezt mondta neki, jól van derék, hűséges rabszolgám, Kevesen hű voltál, sokak fölé foglak állítani. Eredj be uradnak örömébe. A két talentumos is hozzáment és így szólt, uram, két talentumot adtál ide nekem, nézd, még két talentumot szereztem. Ura ezt mondta neki, jól van derék, hűséges rabszolgám. Kevesen hű voltál, sokak fölé foglak állítani. Menj be urad örömébe. Oda jött az is, aki egy talentumot kapott és így szólt, Uram, úgy ismertelek meg téged, hogy kemény ember vagy, ott is haradsz, ahol nem vetettél, onnan is gyűjtesz, ahová magot nem szóltál. Féltemben elmentem és földben elrejtettem a talentumodat. Lázsd, meg megvan neked, ami a tiédő. Ura ezt felelte neki, lomha, rossz rabszolga. Tudtad, hogy ott is haratok, ahol nem vetettem, Onnan is gyűjtök, hová magot nem szórtam. A pénzváltók asztalára kellett volna hát pénzemet adnod, hogy mikor megjövök, nyereséggel kaptam volna meg azt, ami az enyém. Vegyétek el azért tőle a talentumot és adjátok oda annak, akinek tíz van. Mert mindenkinek, akinek van, adni fognak, úgyhogy feleslege lesz, de akinek nincs, attól azt is elveszik majd, ami van. Ezt a haszna vehetetlen rabszolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz csak sírás és fogcsikorgatás. Mikor pedig az embernek fia eljön majd dicsőségével, és vele jön valamennyi angyal, akkor ott fog ülni dicsőséges trónusán és elé gyűjtik a nemzeteket mind. Akkor ő különválasztja majd őket egymástól, mint a pásztor különválasztja a juhokat a bakoktól. A juhokat jobb felől fogja állítani, a gödöjéket pedig bal felől. Azután ezt fogja mondani a királya a jobb felülállóknak, „Jertek atyámnak áldottai, vegyétek örök birtokul azt a királyságot, mely a világ megalapítása óta nektek készült. Mert megéheztem esti ennem adtatok, megszomjaztam es innom adtatok, jövevény voltam es körötökbe fogadtatok, mesztelen voltam és felruháztatok, elerőtlenettem és meglátogattatok, tömlöcben voltam és hozzám jöttetek. Erre az igazságosak ezt fogják neki felelni, Uram, mikor láttunk éhezni téged, hogy tápláltunk volna, vagy szomjazni, hogy megitattunk volna. Mikor láttunk téged jövevényként, hogy körünkbe fogadtunk volna, vagy mesztelennek, hogy felruháztunk volna. Mikor láttunk téged elerőtlenedve, vagy tömlöcben, hogy hozzád mentünk volna. Ám a király ezt fogja mondani nekik, bizony azt mondom nektek, mindazt, amit a legkisebb testvéreim közül egyel tettetek, velem tettétek. Azután így fog szólni a bal felülállókhoz, átkozottak, menjetek előlem az örök tűzre, mely a vádlónak és angyalainak készült. Mert megéheztem, de ennem nem adtatok, megszomjaztam, de innom nem adtatok, jövevény voltam, Körötökbe be nem fogadtatok, mesztelen voltam, fel nem ruháztatok, elerőtlen ettem, kerültem, meg nem látogattatok. Akkor azok is felelni fognak. Úram fogják mondani, mikor láttuk, hogy éheztél, szomjasztál, jövevény, mesztelen, vagy elerőtlenült, vagy tömlöcben lettél volna, hogy kiszolgálhattunk volna. Erre ezt fogja felelni nekik, bizony azt mondom nektek, amit a legkisebbek közül egyel nem tettetek, azt velem nem tettétek. Akkor ezek el fognak menni örökbüntetésre, az igazságosak pedig az örök életre. Történt, hogy mikor Jézus mindezeket a beszédeket befejezte, így szólt tanítványaihoz, tudjátok, hogy két nap múlva lesz a pászka ünnepe, és az ember fiát kiszolgáltatják majd, hogy megfeszítsék. Ekkoriban annak a főpapnak udvarába, akit kajafásnak hívnak, összegyűltek a főpapok és a nép vénei és tanácsot tartottak, hogy hogyan foghatnák el Jézust csellel, és hogyan ölhetnék meg. De azt mondták ne az ünnepen, hogy a nép között zavargás ne támadjon. Mi alatt Jézus Betániában a poklos Simonházában volt, hozzálépett egy asszony, akinél alabás tromkorsócska volt, tele nagy értékű kenettel. Ezt... Mikor éppen az asztalnál feküdt, a fejére töltötte. A tanítványok, ahogy ezt meglátták, bosszankodtak és íjjö szavakra fakadtak, mire ez a pazarlás. Nem lehetett volna ezt drága pénzen eladni, és a szegényeknek juttatni. Jézus azonban, amikor észrevette, mit akarnak, így szólt hozzájuk, miért zaklatjátok ezt az asszonyt. Hiszen nemesen cselekedett velem. A szegények ugyanis mindenkor veletek lesznek, én azonban nem leszek mindig veletek. Hiszen azzal, hogy testemre öntötte ezt a kenetet, már a temetésemre készülődött. Bizony azt mondom nektek, hogy ahol csak az egész világon hirdetni fogják az örömhírt, őróla is megemlékeznek, elbeszélve azt, amit ő tett. Ekkor a tizenkettő közül az egyik, akit Jódásnak, a karióti férfinak neveznek, elment a főpapokhoz és így szólt, mit szándékoztok nekem adni. Én átadom őt nektek. Azok harminc ezüstöt rendeltek neki. Akkortól kezdve kereste a kedvező alkalmat, hogy átadhassa őt. A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján a tanítványok Jézushoz mentek és megkérdezték, mit akarsz, hol készítsük el a pászkát, hogy aztán megehesd. Ő ezt felelte, menjetek el a városba ehhez meg ahhoz és mondjátok meg neki, a tanító üzeni, időm közel. Tanítványaimmal együtt nálad ülöm meg a pászkát. A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus rendelte nekik és elkészítették a pászkát. Mikor aztán este lett, Jézus a tizenkét tanítványjal együtt asztalhoz dőlt. Mi alatt tettek, így szólt, bizony azt mondom nektek, hogy közületek egy el fog engem árulni. Igen elszomorodtak, s egyenként kérdezgették tőle, csak nem én uram. Mire ő azt felelte, aki velem együtt mártotta kezét a tálba, az fog engem elárulni. Az embernek fia elmegy ugyan, ahogy róla írva van, de jaj annak az embernek, akivel az embernek fiát elárultatják. Jobb volna annak, ha nem született volna. Megszólalt Jódás is, aki őt elárulta, csak nem én vagyok az mester. Mire Jézus ezt mondta neki, te mondtad. Mi alatt ettek, Jézus fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte és szóval adta oda a tanítványoknak, fogjátok, egyétek, ez az én testem. Aztán a poharat fogta kezébe, hálát adott, odaadta nekik, és ezt mondta, így belőle minnyájan. Mert ez az én vérem, a szövetség vére mely a vétkek megbocsátása végett, sokakért ömlik ki. De azt is mondom nektek, hogy mostantól fogva a szőlőnek ebből a terméséből nem fogok inni addig a napig, melyen majd veletek együtt annak új terméséből fogok. Inni atyám királyságában. Énekeltek és aztán kimentek az olajfák hegyére. Akkor mondotta nekik ezt Jézus: Ezen az éjszakán valamennyien megbotlotok bennem, és törbe estek. Hiszen megírták, megverem majd a pásztort és szétszóródnak a nyájnak jóhai. Feltámadásom után azonban előttetek megyek Galileába. Ámd megszólalt Péter: Ha mindannyian megütköznek is benned, én soha meg nem ütközöm. Bizony azt mondom neked felelte neki Jézus, ezen az éjszakán, még mielőtt a kakas megszólalna, háromszor megtagadsz engem. Még, ha veled együtt kellene meghalnom is, mondta neki Péter, én meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak a tanítványok mind. Ekkor Jézus arra a telekre ment, melyet gecsemánénak hívnak. Ott így szólt a tanítványokhoz, üljetek itt le, míg én elmegyek a moda, hogy imádkozzam. Magával vitte Pétert és Zebedeus két fiát es aztán bánat, és otthontalanság kezdték gyötörni. Így szólt hozzájuk, bánat fogja körül lelkemet, még csak a halál el nem jön. Maradjatok itt és legyetek velem ébren. Kicsit előbre ment, arcára borulva imádkozott, és ezt mondta, atyám, ha lehetséges, távozzék tőlem ez a pohár. Aztán dönönt a tanítványokhoz, de őket szúnyadva találta. Hát ennyire nem volt erőtök arra, hogy egy óráig ébren legyetek velem. Szólt Péterhez. Maradjatok ébren és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok. A szellem hajlandó ugyan, de a hús erőtlen. Újra másodszor is elment és íjjö szóval imádkozott, Atyám, ha nem lehet, hogy ez eltávozzék tőlem, hogy ki ne igyam, legyen meg akaratod. Mikor Ródönönt, megint szunnyadva találta őket, mert szemükre álom súlya nehezedett. Aztán újra elhagyta őket, elment és harmadszor is imádkozott és megint ugyanazt mondotta. Ekkor tanítványaihoz ment és ezt mondta nekik, most már szúnyadhattok. Csak nyugodjatok. Ímő eljött már az óra, hogy az embernek fiát odaadják a védkezők kezébe. Keljetek fel, menjünk. Lám, itt van már az, aki elárul engem. Még szólt, mikor a tizenkettő közül az egyik, Jódás, odaérkezett és vele nagy tömeg, mely kardokkal és botokkal felfegyverkezve a főpapoktól és a népvéneitől jött. Az, aki elárulta őt, zselt adott nekik, az lesz az, akit meg fogok csókolni. Ragadjátok meg! Tüstént oda is lépett Jézushoz és így szólt, örvengy rabbi. S azzal összecsókolta. Társam mondta neki Jézus... Ezért vagy hát itt. Akkor a fegyveresek hozzá léptek, rávetették kezüket, és elfogták őt. Egyszer csak azok közül egy, akik Jézussal voltak, karját kinyújtva, kihúzta a kardját és rásújtott a fő Leszelte annak fülét. De Jézus rászólt, tedd vissza kardodat a helyére, mert kartól vesznek el mindazok, akik kardot fognak. Hát úgy véled, hogy nincs nekem hatalmam rá, hogy magam mellé szólítsam atyámat, hogy ő tizenkét légió angyalnál is többet állítson mellém. De hát akkor hogyan teljesülnének be az írások, melyek szerint a történetnek így kell bekövetkeznie? Ugyanabban az órában Jézus így szólt a tömeghez, mint egy haramiára úgy törtök rám, hogy megfogjatok, kardokkal és botokkal felfegyverkezve. Napról napra ott ültem a templomban és tanítottam, de ott nem tartóztattatok le. Ez az egész azért történt így, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor tanítványai mind magára hagyták őt, és elfutottak. Aki Jézust letartóztatták, Kajafás főpaphoz vezették el, hová az írástudók és Vének is összegyűltek. Péter távolról követte őt egész a főpap ott bementes leült a szolgák közé, hogy lássa a végét. A főpapok, valamint az egész nagy tanás hamis tanúkat kereste Jézus ellen, hogy megölhessék, de bár sok hamis tanú jött, nem találtak megfelelő vallomást. Végre jött két tanú, akik így szóltak, azt mondotta, hatalmam van arra, hogy az Isten templomát leromboljam, és három nap alatt felépítsem. Erre a főpap felállt és megkérdezte tőle, semmit sem felelsz. Micsoda tanúságot tesznek ezek elind? De Jézus hallgatott. Ám szólt a főpap, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, te vagy -e a Krisztus, az Isten fia? Te mondtad felelte Jézus. Ezen felül még azt is mondom nektek, mostantól fogva majd a hatalomnak jobbján látjátok ülni az embernek fiát, és látni fogjátok őt az égfelhőin eljönni. Erre a főpap megszaggatta köpenyét és így szólt, káromolt. Mi szükségünk van még tanúkra. Íme most hallottátok a káromlást. Mi az ítéletetek? Halálra méltó, felelték azok. Ekkor szembe köbdösték, arcol verték, bottal ütötték és azt kérdezték, profétáld meg nekünk Krisztus, ki volt, aki megütött. Péter ez alatt az udvarban ült. Hozzálépett az egyik rabszolgáló es megszólította, te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban mindenki előtt letagadta, és azt mondta: Nem tudom, mit beszélsz. Kiment a kapuba, ott meglátta egy másik szolgáló, és így szólt az ott levőköz, ez is a Názáreti Jézussal volt. Ekkor újra esküvel tagadta: Nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott állók hozzá léptek, és ezt mondták Péternek: Való igaz, hogy te is közülük való vagy. Beszéded is elárult téged. Erre átkozódni és esküdözni kezdett, nem ismerem ezt az embert. És azonnal. Megszólalt a kakas. Péter pedig rá emlékezett Jézus beszédére, hogy azt mondotta, mielőtt a kakas megszólalna, háromszor megtagadsz engem. Ekkor kiment és keservesen sírt. Mikor reggeledett, a főpapok és a nép vénei valamennyien tanácsot tartottak Jézus ellen, hogy megöljék. Aztán megkötözték. Elvezették és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Akkor Jódás, aki elárulta őt, megtudta, hogy elítélték az urat. Megbánta tettét, és visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és véneknek. Védkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Mondotta. De azok így feleltek, mit tartozik az ránk. Magad lássad. Erre a templomba hajította az ezüstöket és eltávozott. Aztán elment és felakasztotta magát. A főpapok pedig felszették a pénzt, de ezt mondták, nem szabad az áldozati adományok közé tennünk, mert vérnek ára. Tanácsot tartottak hát és megvásárolták rajta idegenek temetőiől a fazekas mezejét. Ezért aztán azt a mezőt a mai napig vérmezőnek nevezik. Ezzel teljesedett be az, amit Jeremiás profétán átmondott a kijelentés, fogták a harminc ezüstöt, a megbecsült árát, kit Izrael fiai ennyire becsültek a szerint, ahogy az úr nekem elrendelte, odaadták a fazekas mezeére. Jézust pedig a helytartó elé állították. A helytartó megkérdezte tőle, te vagy az zsidók királya? Te mondod, felelte Jézus. Mi alatt azonban a főpapok és a vének vádolták, Semmit sem felelt. Azután Pilátus szólt hozzá, nem hallod mekkora vádakat mondanak elind. De semmire egyetlen szóval sem felelt, úgy, hogy a helytartó nagyon csodálkozott. Szokása volt a helytartónak, hogy ünnepenként egy foglyot, akit a tömeg akart, elbocsátott. Volt akkor egy nevezetes foglyuk, akit barabbásnak hívtak. Mikor a tömeg összegyűlt, Pilátus megkérdezte tőlük, mit akartok, kit bocsássak el nektek. Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak. Tudta ugyanis, hogy féltékenységből adták kézre. Mi alatt az ítélő széken ült, felesége hozzá küldött ezzel az üzenettel, semmivel se átsd magadat annak az igazságos embernek a dolgába. Ma sokat szenvedtem álmomban miatta. A főpapok és vének azonban rábeszélték a tömeget, hogy barabbást kérjék ki, Jézust ellenben veszítsék el. A helytartó megkérdezte tőlük, mit akartok, a kettő közül melyiket bocsássam el nektek. Barabbást. Mondották azok. Mit tegyek hát Jézussal, akit Krisztusnak mondanak. Feszítsék meg. Mondották mindannyian. De hát mi rosszat tett. Kérdezte Pilátus. Ám azok annál inkább kiáltozták, feszítsék meg. Mikor Pilátus látta, hogy rábeszélése semmit sem használ, sőt csak nagyobb lesz a zavar, vizet hozatott, a tömeg elé állt, megmosta a kezét, és ezt mondta, ártatlan vagyok ennek az igazságos embernek vérétől. Ti lássátok. Az egész nép felelte, a vére ránk és gyermekeinkre szálljon. Ekkor elbocsátotta nekik barabbást, Jézust pedig megostoroztatta és átadta, hogy megfeszítsék. Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a kaszárnyába és összegyűjtötték hozzá az egész helyőrséget. Levet és veres katonaköpenyt adtak rá, tövisekből koszorút fontak és fejére tették, náczálat adtak a jobb kezébe, térre borultak előtte és csúfolódva mondták, örvendj! Zsidóknak királya. Azután leköbdösték, elvették tőle a nádszálat és fejéhez verték. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába és elvezették, hogy megfeszítsék. Mikor kijutottak a városból, egy Simon nevű cirénei emberre találtak és rá hogy Jézus keresztjét vigye. Ahogy egy Golgota nevű helyre jutottak, ami annyit jelent, mint koponya helye, epével kevert bort adtak innia, de ahogy megkóstolta, nem akart belőle inni. Miután megfeszítették, sorsvetéssel elosztották ruházatát, azután leültek, és ott őrizték. Majd az ellenne emelt vádatírásban a feje fölé helyezték, ez Jézus a zsidók királya. Azután jobb keze felől és bal keze felől két haramiát feszítettek melléje. Az arra elmenők a fejüket csóválták, és így szóltak, te kilerombolod, s három nap alatt felépíted a templomot, mondták, ment meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Ugyanúgy szóltak csúfolódva a főpapok az írástudókkal és vénekkel együtt, már sokat megmentett, magát nincs hatalma megmenteni. Izrael királya, szálljon le most a keresztről, s majd hiszünk benne. Istenben bízott. Hát ragadja ki most ő a bajból, ha ugyan akarja. Hiszen ezt mondta, Isten fia vagyok. Ugyanúgy ócsárolták őt a haramiák is, akiket vele együtt megfeszítettek. A hatodik órától kezdve sötétség borult az egész földre a kilencedik óráig. A kilencedik óra körül Jézus nagy hangon felkiáltott, Éli, Éli, Lamá szabadtani. Azaz, Istenem, Istenem, miért hagytál el? Mikor az ott állók közül egyesek meghallották a kiáltást, azt mondották, hogy illést szólítja. Közülük az egyik hirtelen odafutott hozzá, fogott egy spondját, megtöltötte egy szettel, és nácára tűzve megitatta vele. A többiek azt mondották, lássuk, eljön-e illés, hogy megmentse. Jézus azonban, miután újra nagy hangon kiáltott, elbocsátotta szellemét. Ekkor egyszerre a templom függönye felülről az aljáig. Ketté szakadt, a föld megrendült, a sziklák meghasadtak, a sírok megnyíltak és sok alvó szentnek a teste feltámadott. Miután a sírokból az úr feltámadása után előjöttek, bementek a szentvárosba és sokaknak láthatók lettek. A százados, és akik vele őrizték Jézust, miután a földrengést és az eseményeket látták, nagyon megrémültek, és ezt mondották, valóban az Isten fia volt. Sok asszony volt ott, kik messziről figyelték a dolgokat. Ezek Galileából követték Jézust, hogy kiszolgálják őt. Köztük volt Magdalai Mária, Mária Jakab és József anyja, továbbá Zebedeus fiainak anyja. Mikor beesteledett, eljött egy arimátiából való gazdag ember, név szerint József, ki maga is Jézus tanítványa volt. Ez a József elment Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Pilátus erre megparancsolta, hogy adják oda neki. József aztán átvette a testet, tiszta gyolcsba göngyölte és a saját új sírjába helyezte el, melyet sziklába vágatott. Miután követ hengerítetett a sír bejáratába, elment. Ott voltak éppen Magdalai Mária és a másik Mária, kik a sírral szem köztültek. Másnap, mely az előkészületet követő nap volt, Pilátusnál összegyűltek a főpapok és farizeusok és így szóltak, Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a téveítő még életében megmondta, harmad napon feltámadok. Parancsold meg hát, hogy vegyék a harmadik napig a sírt biztos őrizet alá, hogy tanítványai oda ne mehessenek, s el ne lopják őt, hogy aztán azt nem mondhassák a népnek, feltámadta halottak közül, hogy így az utolsó téveítés gonoszabb ne legyen az elsőnél. Pilátus ezt felelte nekik, van őrségetek, menjetek, gondoskodjatok a biztonságról, ahogy tudtok. Azok elmentek, a követ lepecsételték, és a sírt biztosították. A szombat után, a hét első napjának felvirradásakor elment Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. Egyszerre nagy földrengés támadt. Az úrnak angyala szállt ugyanis le az égből. Pó a sírhoz és elgördítette a követ, majd ráült. Aki ránézett, mintha villámlást látott volna, öltözete fehér volt, mint a hó. A tőle való félelemtől reszkedtek az őrtállók és olyanok lettek, mint a halottak. Az asszonyoknak ellenben ezt mondta az angyal, ti ne féljetek. Tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadott, amint megmondotta. Zsertek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. Aztán sietve menjetek el és mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadta halottak közül és hogy előttetek fog menni Galileába. Ott meg fogjátok látni őt. Íme, megmondta nektek. Azok félve, mégis nagy örömmel, sietve távoztak a sírtól, futottak, hogy a tanítványoknak hírt vihessenek. Egyszerre csak Jézus szembe jött velük és ezt mondta, örvendjetek. Ők odaléptek, Megragadták a lábát és a földre borultak előtte. Jézus ekkor így szólt hozzájuk, ne féljetek. Menjetek el és adjátok hírül testvéreimnek, hogy Galileába kell menniük, ott majd meglátnak engem. Míg az asszonyok útban voltak, az őrségből egyesek a városba mentek és a főpapoknak hírt vittek mindarról, ami történt. Ezek a vénekkel összegyűltek és tanácsot tartottak, azután sok ezüst pénzt adtak a katonáknak, azzal a kikötéssel, mondjátok azt, hogy éjjel eljöttek a tanítványai, s amíg mi aludtunk, ellopták őt. Ha pedig a helytartónak a fülébe jutna a dolog, rábeszéljük őt és levesszük rólatok a gondot. Azok elfogadták a pénzt és úgy tettek, ahogy kitanították őket. Ezt a beszédet a mai napig híreztelik a zsidók között. A tizenegy tanítvány aztán útra kelt Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, imádattal borultak le, de voltak, akik kételkedtek. Jézus aztán hozzájuk lépett és így beszélt velük, menjben és földön minden fennhatóságot nekem adtak. Menjetek el azért és tegyétek tanítványokká az összes nemzeteket, bemerítve őket az atyának, a fiúnak és a szent szellemnek nevében, s arra tanítva őket, hogy őrizzetek meg mindent, amit nektek parancsoltam. Íme én minden nap veletek leszek ekor célba érkezéséig.